Nekünk a Kispes sziasztok, és most ezúttal egy közéleti témáról fogunk beszélgetni, ami menőben szokatlan valószínűleg ebbe az adás folyamban, pedig hát most lenne, lenne téma, így mezőkövesdése az elleni kupa meccs után másról beszélni, de, de történt egy, szerintem egy átlagos meccsünkhez hasonlóan komoly fajsúly bíró esemény itt az országban, ugyanis nemrég parlamenti választásokat tartottak, ahol... Egy olyan eredmény született, ami, hát hogyan fogalmazzam finoman, keresztbe metci egy picit az eddigi fennálló sportfinanszírozási rendszert, és hát nagyon nagyon nagy mértébe fogja átalakítani. És arra gondoltam, hogy, hogy arról, hogy hogy nézett ki eddig ez a sportfinanszírozás, és mi várható a közeljövőben, erről szeretnék beszélgetni. És ehhez hívtam két közgazdást, Kele János, blogger közgazdász. Szia, köszönöm a kívást. És Nemcsik Balázs, sportközgazdászt, aki különböző sportszervezeteknél is. Dolgozott, tehát így van egy ilyen rálátása. A... nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én pedig Gazsó István Hanta vagyok, és szerintem kezdjük azzal, hogy miből él jelenleg a magyar futball úgy nagyjából. Hát egy szóval könnyű lenne összefoglalni, de hogyha egy bővített mondatba valaki... Belőlünk, ugye? Alapvetően, alapvetően állam és adófizetői forrásokból él, vagy bújtatott, vagy közvetlen ilyen támogatásokból. Nyilván itt azért van különbség a profi futballt működtető gazdas gazdasági társaságok meg mondjuk az akadémiák között, de hát alapvetően olyan, hogy igazi piaci alapú szponzoráció, úgynevezett meccsnapi bevétel, ilyen nyugat-európai példákból ismert terminus technikuszok, mint a kereskedelmi bevételek, azok azért kevésbé jellemzőek, ez majdnem minden akár UEFA riportból, akár egyébként a kluboknak a beszámolóiból, régiós összehasonlításban is szembeötlő, hogy micsoda a különbség van. Azt hiszem, most fejből idézem, talán az úgynevezett meccsnapi bevételek, azok három ot tettek ki átlagban egy magyar klub három éves mély, bevételében. Elhanyagolható, mondjuk így. És ez a teljes magyar sportra igaz. Tehát amikor 2010 körül változott a magyar sportnak a finanszírozása, akkor volt egy nagyon jó barátom, aki mondta, hogy Pontosan kérdeztem tőle, hogy akkor jól látom, hogy most újra építjük a 80-as évek magyar sportját. Ő erre azt válaszolta, hogy igen, de a 80-as években jó volt a sport. Tehát örüljünk neki, most újra lesz pénz arra, hogy fejlődjön. Nyilvánvalóan egyébként volt pénz, és az is valószínűleg elvitathatatlan, hogy az elmúlt 15 évben bizonyos területei a sportnak fejlődtek. Aztán, hogy milyen módon, milyen mértékig, és hogy ott tartunk-e, ahol tarthatnánk, ez egy hosszabb vita. Egy százalékot tudnátok mondani, hogy mekkora volt a, a magyar futballban a hát nevezzük állami rész, vagy közpénz rész, vagy közvagyon, vagy félállami. Tehát, hogy mennyi lehetett az, ami egy klubnál nevezzük piaci bevételnek, játékos transfer, meccsnap, stb. merch, meg ilyesmi, és mennyi volt az, amit az állam tett hozzá egy ilyen nagy átlagban, egy 70-80 százalék? Több, feljebb. Ráadásul a transferbevételeknél is azért egy pillanatra vitatnám, hogy ezek valóban magánpénzek. olyan értelemben, hogy a teljes utánpótlás nevelésnek a költségeit átvállalta a magyar állam. Tehát gyakorlatilag a klubok állami támogatással végeztek egy olyan feladatot, vagy végeznek a mai napig is egy olyan feladatot, ami egyébként minden más sportgazdaságban magánfeladat. Tehát azt mondod, hogy, hogyha egy klub, elkezd termelni, ő azért termel, hogy van transferbevételhez jusson. Itt meg, itt meg magánt ezt a kockázatvállalást vette le az állam a klubok válláról, és az állam vállalja azt a kockázatot, hogy te tudjál termelni valamit, és azt esetleg piacra tud vinni. úgy vállalja a költségeit, mint az oktatásnak, az egyetemnek. Az egyetemről is kijönnek fiatal emberek, mm. akik orvosnak tanulnak, és aztán keresnek pénzt, ez természetes, sőt ez egy nagyon jó dolog. A labdarúgásnál, illetve a magyar sportnál az összes feltételét annak, hogy ők magas szinten el tudják sajátítani a, a maguk sporttevékenységét, legyen az kézilabda, kosárlabda, a labdarúgás, a magyar állam vállalja. De ez, ez baj? Ezt el kell dönteni. Én nem tudom megmondani, hogy ez jó vagy rossz, de ezt a magyar államnak el kell tudni dönteni, hogy ez egy állami feladat-e. Aha, tehát akkor, hogyha az Orbán Viktor legendás 2013-as felcsúti honlapnak adott nyilatkozatából indulunk ki, amikor, most ahogy is fogalmazott, hogy a magyar foci, amit a leves hogy végtelenül pakolunk bele, soha nem veszünk ki belőle semmit, és egyszer csak majd kész lesz, akkor, akkor ez nagyjából azt jelenti, hogy az állam felvállalt egy olyan dolgot, hogy ő ezt egy, számára kötelezően ellátandó feladatnak tekinti a magyar utánpótlás nevelést, és gyakorlatilag ugyanarra a szintre helyezte, mint amit mondtál példaként, hogy az egyetemi oktatást, és akkor az, hogy orvos lesz Magyarországon, hogy közgazdász lesz, hogy mérnök lesz, ugyanígy lesz profilabdarúgó is. Hát a logika ez mögötte szerintem az egy kicsit visszás szerintem, hogy ezt utólag lehet rekonstruálni. Most itt citálnám a miniszterelnöknek az M4 Sport egyik podcastjában adott interjület, vagy inkább beszélgetésként apostrofálnám, ugye az irek elleni rossz emlékű vereséget követően Bognár György erült be, és ott fejtette ki igazából 15-6 év után, hogy az volt a gondolkodás alapja, amit is elhangzott, hogy valójában nem elég tőkerős a magyar labdarúgás ahhoz, hogy ezt a típusú képzési feladatot el tudja látni saját erőből. Nincsenek olyan tőkerős tulajdonosok, akik ebbe eleget raknának ahhoz, hogy ez megfelelő színvonalú, vagy minőségű legyen, ezért ezt az államnak el kell vennie tőle, vagy át kell vállalni ezt a feladatot, ezt az állam finanszírozza, úgy infrastruktúrát tekintve, mint a szellemérő az edzők bérét, és itt tovább, és itt tovább, mindent. És ugye ezt tettem még hozzá akkor Orbán Viktor, hogy de hát a profilabdarúgásban meg viszont nem tesz az állam, hanem azt a tévé és a szerencsejáték finanszírozza, ami persze ugye megint egy másik kérdés, majd elmentünk erre is. A helyzet annyiban rosszabb, hogy valójában nincsenek meghatározva ezzel kapcsolatosan közszélok, mert azért úgy gondolom, hogy az oktatásban mindig. Vannak lefektetett alapelvek azzal kapcsolatosan, a miért fontos, hogy költünk a közoktatásra, milyen nemzeti alaptanterv mentén bonyolítjuk az oktatást, milyen szervezeti struktúrában szervezzük meg egyébként az oktatást. Most klik, vagy egészen más dolgok. Tehát amikor felveszünk ezt a beszélgetést, akkor láthat napvilágot az új oktatás miniszter személye. Hát neki teljes munkássága van ezzel kapcsolatban, tudományos munkássága ezzel kapcsolatban. Tehát folyik egy élénk közvita. A magyar labdarúgásban én sem egy úgynevezett nemzeti labdarúgó alaptantervet nem láttam, vagy képzési szisztémát, vagy pedagógiai, központi pedagógiai programot. Lánya, azért célok voltak kérdeve? Ott célok, kell lenni a vb n ott kell... De ezek mind, Ezek az elitképzésre vonatkozó célok. És én ezt akartam mondani, hogy a finanszírozás az ebbe beletett közpénznek az első nagy többsége, az egy nagyon szűk elitnek a képzésre ment. Most lefordítanám úgy az egyszerűség kedvéért, hogy úgynevezett kiemelt állami akadémiák. Uh -huh. uh, volt a gondolatmenetet elején egy szó, amit, uh, amit kiejtettél a szádon, és erre most belekapaszkodnék, hogy a tulajdonos és, a, és az állam vállalja át ezt a feladatot. Ugye amikor, amikor ennek a, futball, a magyar futballnak a feltőkésítése elkezdődött valamikor a tízes évek közepén, 13-15 környéke, akkor azért voltak még tulajdonosok a magyar futballban. Jó, most a, a Questor csoportot, vagy Bíró Péter pápáját azért tegyük félre, mert e, ilyen típusú tulajdonosok azért voltak korábban is, akik e, később börtönbe kerültek, de volt még egy Hemingway, volt még a, a Matyi féle e, csoport a, mi az a... Alexandra... Mi, valami könnyű. Matthias. Igen, Matthias, a, a Matthias Igen, a Pécs mögött akkor ott volt, ugye Újpesten már volt szintén tulajdonos, Debrecenben még a, a Szima volt. volt. Tehát gyakorlatilag tulajdonosokkal rendelkező klubokból indult el ez a, a folyamat, és odáig jutottunk, hogy most 2026. áprilisa van, és most megint megjelent két tulajdonos ugye a magyar futballba, hát most a, az eleger van, azt még nem tudjuk, hogy pontosan micsoda, meg Debrecenben jelent meg egy tulajdonos, de kettő között gyakorlatilag az állam enstandolta ezeknek a kluboknak. szint nem azt mondom, hogy a tulajdonjogát, de hogy a, a saját káderkörforgójából kikerülő embereket ültetett ide ezekre a posztokra. Na most ezt utólag próbáljuk persze megmagyarázni, hogy itt mi történhetett, de emögött volt valami szándék, hogy bedarálják és maguk alá húzzák a labdarúgást. Hát hogyha az Újpest példájából indulunk ki, akkor nehéz arra gondolni, hogy nem. Tehát ott konkrétan az, hogy az Újpesti Hát ott akadémia, a tüsetelét. ...hogy amivel az igazán nagy pénzek mentek, amivel az előbb beszéltünk, a kiemelt állami akadék, hogy abba a körben nem került be, az Újpest, mert hogy ott volt egy jogvita az UT és az Újpest között, és akkor párhuzamosan folyt két helyen utánpótlásképzés az utéban meg az Újpestben, egyikből se lett semmi, egyikből se nagyon jöttek ki olyan játékosok, vagy gyerekek, akik aztán a felnőtt csapat használá váltak volna, és hogy egészen addig ez a helyzet nem rendeződött, amíg nem sikerült onnan kiszorítani erőnek erejével a belga tulajdonost, akit nem akarok itt most védeni, vagy piedesztára emelni, de hát mégis csak egy egy valódi tulajdonos volt a magyar labdarúgásban, akinek volt valamilyen ehhez a tulajdonhoz kapcsolódó célja, meg célkitűzése, meg profitot szeretett volna termelni. Aztán megjelent a mól, amit most te nem említettél, mint valós tulajdonos, ezt majd, majd erre térjünk ki, mert ott. Szerintem az... nem véletlenül. Gondoltam, hogy nem véletlenül, de hogy megjelent a mól, ami azért közelebb van a magyar államhoz valamivel, vagy jócskán, és akkor hirtelen megoldódott az akadémiai probléma. Én ebből például arra következtetek, hogy ez egy nyilvánvalóan szándékos volt, nem akarták egy külföldi tulajdonost azzal segíteni, hogy az állam fektet be az ő bizniszébe. Ha már a múlt említetted ugye közben elindult most egy másik fajta folyamat is, hogy megint megy vissza valamennyire piaci szereplők felé a magyar labdarúgás, hiszen például kispesten megjelent a Leistinger. Tamás, akiről azért. nehéz őt hova tenni ugye ebben a ebben a koordinátorendszerben, amit a nem felépített az elmúlt 16 évben, de ő mégiscsak egy mégis egy saját pénzét kockáztató ember itt a kispest élén, és ugye tényleg a mól is megjelent, valamint ugye videót annál lepattant. Garancia a klubnak a tulajdonjogáról, és ott is most rendes tulajdonost keresnek, tehát hogy, hogy közben meg elindult egy ilyen folyamat, hogy akkor mégiscsak adjuk vissza ezt a piacra. Na most itt is van egy olyan kérdésem, hogy ez azért van, mert elfogyott a gempa, tehát hogy nincs lóvé. Te vagy, vagy, egy, vagy most ért meg arra a magyar futball, hogy a gyerekek már fel van tökésítve, most már akkor ezt odathatjuk piaci kézbe, és akkor üzemeltessétek ti. Abban az előbb említett beszélgetésben én azt hiszem, hogy volt utalás a miniszterelnök részéről arra, hogy azért ez nem természetes, hogy a magyar állam végzi ugyanezeket a feladatokat, amiket fölsoroltunk, és hogy valójában az lenne a cél, hogy azért ez hosszú távon profitorientáltan futbalklubok, végezzék ezt a feladatot. Most, amikor ilyeneket beszélünk, akkor azért kettő különbség van a jelenlegi helyzet, és a, a mondjuk ideálisnak piacgazdaságot közelítőhöz képest. Az egyik az, hogyha van egy valódi tulajdonos, akkor az a saját pénzét kockáztatja, és akkor emiatt ő próbál e, okos piaci döntéseket hozni, hiszen nem fogja -e szorni a pénzét. A másik pedig, hogy egyébként vélhetőleg neki van valami saját érdeke valamiféle szenvedélye az iránt, hogy ezt az üzletet fölfuttassa. És ezt nem láttuk nagyon sok olyan tulajdonosnál, akiket az előző körbe soroltunk, tehát a Magyar Államhoz valamilyen módon tartozó üzleti körhöz, és Kispesten is nagyjából azt hiszem, hogy tudjuk a különbséget a kettő között. Tehát volt az a tulajdonos, akit bár a szurkolók nagyon sokszor átkoztak, mert voltak olyan döntései, amikkel nem értettek egyet. De azt, hogy szenvedélyesen a saját pénzét behozva, kockáztatva vezette volna a Honvédot, és fejlődést ért volna el az alatt a 10-15 év alatt, amit a Honvédnál tulajdonosként eltöltött. Szerintem ezt nem lehet elvitatni. És ez azért van, mert ő egy valódi üzletember volt, aki egyébként történetesen egy nagyon művelt, képzett ember volt, amikor megérkezett a csapathoz, és még neki is kellett körülbelül egy 8 év, mire rájött, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mit kell, és mit nem szabad tenni egy futballcsapat környékén. Amikor egy államhoz közel álló üzletembert megkérnek arra, hogy vegyen át egy klubot, akkor sem a, az érdeklődés, sem a tudás, sem pedig a saját pénzének a féltése nem indokolja azt, hogy ott feltétlenül minőségi munkát végezzem. Ha most jól értelek, akkor erre a példaként általában a Fradit szoktuk felhozni, amikor, akire ráöntötték azt az irgalmatlan mennyiségű pénzt, majd kiderült, hogy a magyar futball egy dologra nem volt felkészülve a sok pénzre. És egyszerűen nem volt olyan ember, aki ezt el tudta volna jól költeni. És hát nem tudom, emlékeztek a dollérára, hogy az valami egészen elképesztő pocsékolás mentott, Jöttek légiósok, mentek légiósok elképesztő pénzekért igazoltak olyan játékos, aki aztán nem játszott, teljes csőd volt az egész időszak, mire rájöttek arra, hogy hogyan kell elkölteni a pénzt. És a Fradi ezt szép lassan megtanulta, és most már látszik, hogy neki, neki már bevételei vannak abból, amit, amit megkapott ilyen, ilyen támogatásként. És ehhez kapcsolódóan lenne itt nekem egy ilyen, hát beszélgettünk róla itt adás előtt, hogy egy, egy bibliai idézettem igazából, egy bibliai tanmese, és akkor azzal a kapcsolatban megkérdeznének majd titeket, hogy elmesem ezt a tanmesét, és hogy, hogy találtok-e olyan klubokat ma Magyarországon, akik nagyjából megfelelnek ennek a sztorinak. Ugye a lényege az, ez, most bocsánat, beke a jegyzeteimbe már, Ennyire az én sajok ez Máté 25. evangéliumának 14-30. versei közötti rész, ami nagyjából arról szól, hogy van egy gazda, és a, ő elmegy valahova. Nem tudom, hogy nyaralni, vagy ilyesmi, nem tér ki részleteiben a Biblia, de úgy, úgy elmegy valahova a gazda, és van neki három ilyen untermannya, ilyen embere, akinek így ad vagyonokat. Tehát az egyiknek ad öt zsákpénzt, a másiknak két zsákpénzt, a harmadiknak egy zsákpénzt. Majd elmegy a gazda, és amikor visszajön, akkor így számon kéri ezeket az embereket, hogy akkor mi lett a pénzzel. És akinek ötöt adott, az tízet ad vissza. Akinek kettőt adott, négyet ad vissza. Aki egyet, akinek egyet adott, az egyet ad vissza. Mert akinek egyet adott, az elkezdte félteni ezt a pénzt, és elásta. Nem megforgatta, elásta, és visszaadta. Mert félt a gazdától. És a gazda megdicséri a másik két embert, hogy hát jól befektették a pénzét, Tök jók vagytok, maradtok itt melóban vagy állásban, mondjuk erre se tér ki a biblia, hogy pontosan mi volt a jogviszonyuk egymással, miközben a harmadikat, aki megelásta a vagyont, őt meg így elzavarja. Na most ez a a nagyjából arról szól, hogy mindenki kap valamekkora tehetséget, és azzal tehetséggel él, vagy nem él. És ennek kapcsán fogja, hogy ennek fényébe fog megítéltetni. Na most a magyar futballban tudnánk olyan klubokat mondani, akik öt zsákpénzt kaptak. Ugye, hát azért a, a fradi felcsút, ők valószínűleg beleesnek ebbe a kategóriába. Vannak olyan klubok is, akik két zsákpénzt kaptak, ezek a kisebb, középvalamik, és vannak az egy zsákpénzesek, akik meg ilyen jóval kevesebb. Tehát ezek a kategóriák nyilvánvalóan léteznek. Az a kérdésem, hogy meg tudjuk-e feleltetni a, a magyar klubokat annak, hogy a gazda pénzével jól bántak-e, és a nagyságrendel jól bántak-e, amit kaptak. Tehát elherdálták, éltek-e vele, van-e valamelyikre példa? Ugye a magyar sportban, egy picit távolabbról indítva, már az is egy szép dolog, hogyha valaki elásta azt az egy zsák pénzt, Te és kollégám, megvan. meg tudja mutatni, hogy itt van. Tehát arra is bőven volt példa, hogy nyomát nem találták a pénzeknek. Nem feltétlenül elsősorban a labdarúgásban, és nem is feltétlenül elsősorban a kluboknál egyébként, és ugye ezekben a sportágokban az a jellemző, hogy ezt nem csak egyszer adják oda, ezt az öt zsákot, hanem ez minden évben újra megérkezik. És ez azért nagy különbség, mert ha egyszer kapsz egy támogatást, és azzal élned kell, és tudod, hogy a onnantól te jössz, és innentől már a te feladatot, hogy fön, fönnt tartsd, meg, meg, meg önmagadat ellást, az egy teljesen más alapállás, mint az, hogy tudod, hogy minden évben jön öt újabb zsák. Ugye, amit mondtál, az a 98-2002 közötti ligahitel gyakorlatilag, uh -huh. amikor egyszer kaptál egy ilyen valamit. Organizációs? Igen. És most, meg a, most ez a folyamatos apanás van. Folyamatos. És az, hát az nem ösztönöz arra, hogy nagyon-nagyon racionalizáld a működésedet. Tehát, tehát akkor tudjuk előre, hogy újra lesz, most akárhogyan dolgozunk, jövőre újra ugyanennyi pénzünk lesz. Legalább. Ha jól lobbizunk, picit több. A, tehát kategóriák között lehet ugrálni. Ami ugye meg, meg azt jelenti, hogy parazitizmusra nevel, mert, mert hogy tudod azt, hogy ha valamit jól csinálsz a rendszer valamilyen szintjén, akkor lehet, hogy több többi út. Hát önma, bocsás, meg önmagában a tünet az, amit a fiatal és magyar szabály kapcsán műveltek a klubok. Tehát amiről most itt beszéltünk, hogy évről évre megjön az öt zsákpénz, vagy három zsákpénz, vagy kinél mennyi, és azért cserébe a gazda igazából nem kér semmit, csak odaadja neked, és akkor meglátjuk, hogy elköltöd, vagy építesz belőle valamit, vagy nem tudom. És egyszer csak azt mondta a gazda tizen év után, hogy fia, egy dolgot kérnék tőle cserébe, ezt és ahogyan erre reagáltak a klubok, azaz a gondolkodásról szerint nagyon sok mindent megmutat. Gyakorlatilag a hisztéria határát súroló reakciók születtek, és most persze lehet a tartalmáról, a hasznosságáról, a bevezetés körülményeiről, a kommunikációról beszélgetni, hogy ez hogyan zajlott. Ezt most nem akarom kinyitni, mert nyilván jogos kritikák fölmerülhetnek az MLS irányába, nekem is voltak, meg vannak ilyeneim. De önmagában logika, a finanszírozás logika, és hogy azért cserébe mit várok el, és erre hogyan reagálnak ezek a szereplők, azt szerintem nagyon sokat mondó volt. Ami megmaradt ebből, vagy most visszatérve ez a parabolához, ö, azért itt. Ö, Vasba betonva kilettöntve sok minden. Tehát lehet, hogy nem zsák pénzformában van meg, hanem ingatlan vagyon formájában van meg. Ezek azért megvannak, ezek fölépültek. Hogy egyébként születtek-e reálisan végrehajtható üzleti tervek, fenntarthatósági tervek arra, hogy ha nem jön az, az zsák, akkor ki tudjuk-e fűteni ezeket a betonteknőket, meg egyáltalán megtűke tölteni programma, meg jár e bele elég néző, és az egyébként amennyi jár az mire elég, az egy másik kérdés, ének az ömel nem születtek szerintem. A Ferenc nyilván egy Bizonyos szempontból jó példa, ugye te is az UEFA bevételeket, ők tényleg azért öt évnyi, ilyen, mint Malacajégen úgy küzdöttek, tényleg a Tomasz Doltor sehol a világon nem tűrték meg öt hónapnál tovább, mert mindenki számára nyilvánvalóvált, hogy Kókler itt öt év volt az az idő, amíg rájöttek arra, hogy neki nem szabad a kezébe adni ennyi pénzt, hogy ilyen hatalmat, tehát ez önmagában szintén minősíthet, de valamilyen módon rájöttek, és bár én szerintem nagyon pazarlóan továbbra is, tehát tíz igazolásból kettőbe jön, és akkor örülünk, hogy milyen jól igazoltunk idén, semmelyik másik régiós klub a Fradistuszában nem engedheti meg magának azt, hogy 38 fős kerete legyen, és minden nyáron hozok 10 játékost, és abból kettőbe válik, akkor jó vagyok. Ők megengedhetik maguknak, mert ilyen szinten puha a költségvetésű korlátjuk, de mégis elértek. Vele valamit, magas a koefficiensük, jó helyzetben indulnak a selejtezőkben, vannak saját érdemeken megszerzett bevételeik, amiből egyébként szerintem tudtak is tartalékonni, talán valamennyit, vagy erre valameddig még építhetnek. Adott esetben akkor is, ha mondjuk idén nem lesznek bajnokok, de itt is azért nagyon-nagyon nagy fokuracionalizációt kell végrehajtani, hogyha véget ér ez az éra ami bizonyos információk szerint egyébként el is kezdődött a választás másnapján, ami szintén sokat elmond a gondolkodásról. Szerintem ez az evangéliumi példa önmagában érdekes, de ahogy itt beszélgetünk, nekem egyre inkább az, az, az tűnik föl, hogy, hogy itt nem a, az egyszerű embert kell nézni ebbe az oldalra hanem maga az hát... A gazda sajnos tényleg odadja mindig ezeket a pénzeket. Na de milyen pénzeket, és ez, ez viszont nagyon érdekes nekünk, mert amiről az előbb célhoztál, hogy itt volt egy, egy kormányváltás, most az elmúlt két hétben, olyan pénzek voltak a magyar futballban a legfőbb pénzek, jelenleg most a profi szintre gondoljunk, most az akadémiait tegyük most egyelőre félre, amik, amik egyértelműen politikai döntésből született források voltak, ilyen a, köz, a köztelevíziónak a, Nagyjából felülárazott, vagy valószínűleg felúrárazott közvetítési joga, valamint a Szerencsejáték ZRT is szponzorálja a labdarúgást. Ugye azért azt a dolgot, amit a sporttörvényben is szabályoznak, hogy a, a, ezekből a fogadójátékoknak egy százalékát, valamikor a százalékát a sportszövetségnek, meg a klubokhoz közvetve oda kell adni, de ezen túl nekik azért volt egy ilyen Tipmix logós szponzoráciuk, ami valószínűleg szintén piaci ár fölött ment. Egyébként én megnéztem, hogy ha, ha minden igaz, akkor nagyjából olyan 35 millió forintba került egy darab tévésmérkőzés mérkőzés jogdíja darabra leosztva. Tehát van, nem tudom, évente nagyjából 200-valahány mérkőzést közvetítenek, ez kb. ennyire jön ki és megnéztem néhány magyar NB1-es és NB2-es klubnak az éves jegyárbevételét. Ez benne van a, a kiegészítő mellékletében az éves beszámolóknak, és így nagyjából ilyen 50 kötőjel 170 millió forint közötti összeget találtam. Tehát egy meccs tévés jogdíja, 35-40 millió, vagy 35 körüli valami ilyesmi összeg, és vannak olyan klubok, viszonylag ismertebb klubok, vagy klub is, akinek 50-60 millió forint az éves bevétele. Elképesztő aránytalanság. Na most ezek azok a pénzek, amikkel most jelenleg nem lehet tudni, hogy mi lesz. A magyar futball pedig ezekből él a profi futball a nagy részt. Sejtünk-e valamit, hogy, hogy mi, mi várható, hogy mi lesz ezekkel a pénzekkel, mi lesz a klubokkal, akik most össze kell húzni el a nadrágot, vagy nem kell összehúzni a nadrágot, mi lesz a tévével, mi lesz a szerencséjátékkal, mi lesz bármivel. Oké, okay. szerintem kezdjük onnan, hogy a televíziós jogoknak valamilyen értéke van. Tehát az nem nulla helyet kapta a magyar labdarúgás ezt a több milliárd vagy sok milliárd forintot. Ugye amikor a, egy pillanatban szabadba vágok, amikor először került az MTV-hez a foci, akkor még azt hiszem volt egy nyílt pályázat és a valamelyik uh, magyar tévétárság nagyjából hasonló összeget ajánlott, mint az akkori éves jogdíj, az ilyen, azt hiszem, ha két és fél három milliárd forint körüli volt az első ilyen összeg, és az egy piaci szereplő is vállalta volna. Hát pont ezzel akartam folytatni, hogy sokkal könnyebben tájékozódnánk a valós értékéről, hogyha lenne verseny. Mert úgy, hogy minden, év, minden nem is tudom, négy-öt évre kötötték ezeket? Öt. öt évre. Tehát, hogy öt évente a magyar televízió uh, egy valamilyen megállapított áron ezeket lefoglalta, ezért igazából most a valós értékével nem vagyunk tisztában. Ugyanez az igaz a szerencsejáték RT-ről, amelyik nagyon nagy szponzora egyébként az összes magyar csapatsportnak, nem csak labdarúgásnak, de igazából nem nagyon látjuk, hogyha mondjuk ők ezt nem tennék, akkor van-e más, hát tartok tőlem, hogy nem sok olyan magyarországi cég, amelyik hasonló méretű szponzorációt egyáltalán elgondolni merne önmagától. Hát én azt hiszem, hogy nem sok. És elérkezünk egy olyan ponthoz, ahol szerintem azt ki kell mondani, hogy Magyarország egy nagyon kicsi piac. Tehát a valós értéke a Magyar Labdarúgó Bajnokságnak egy 9,5 milliós országban, hát nyilvánvalóan korlátozott. Tehát nagyon nem érdemes összevetni akár egy lengyel bajnoksággal, akár össze, mert azért azok jóval nagyobb piacok, akár egy nyugat-európai ligával, ahol viszont a gazdaság jóval erősebb. Tehát mi nagyon valahol a kettő között vagyunk, hogy gazdaságunk majd biztos, hogy nagyon erős lesz, de még nem az, és a lakosságunk pedig hát inkább csak csökken. Szóval nem vagyunk jó helyzetben annak érdekében, hogy a magyar sportban megjelenjenek komoly, üzleti alapú bevételek. Hát meg marták a piaci szponzorokat ugye, az elmúlt időszakban. azért De nem teljékhoz. voltak. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen, hát mondjuk így idézőjelben ez egy vád, ugye a magyar sportirányítással kapcsolatban, hogy amikor a taót behozták, akkor elűzték a piaci szponzorokat. A valóság az, hogy nem voltak piaci szponzorok. Tehát az ott valahol a 2008-9-es válság idején vagyunk, ahol az összes komoly vállalat csökkentette a szponzorációs kiadásait. De, de olyan drasztikusan, hogy most mondok egy, egy példát, a Telenor, amelyik a Magyar szövetséget szponzorálta, akkor 100 millió forinttal, ami a 500 vagy 600 millió forintos éves költségvetésének a szövetségnek egy jelentős része volt, az hirtelen nullára csökkentette abban az időben nem volt mit veszíteni. És nekem vannak kétségeim, hogyha ez másképp alakult volna az elmúlt 15 évben, akkor ezek a szponzorációk hát jelentős mértékben visszaépültek volna. Jó, hát a szponzorációhoz ugye valamiféle érték kapcsolat kell, tehát hogy akkor fogok szponzorálni, ha akit én szponzorálok, az nyújt nekem valamit, vagy láthatóságot, vagy valamilyen értéket, vagy valamilyen társadalmi kultúrás tőkét, vagy valamilyen ami csoportba, osztályba való betörési lehetőséget, ami nekem üzletre hasznos. Tehát ez mindig az, az ugye egy két oldalú viszony, a szponzoráció, a támogatás, meg egy alapvetően aláfölé rendelő viszony. Hogyha picit leegyszerűsítem, sok, ok, sok, sok dolog eszembe jutott erről, ugye az nagyon igaz, és én is igyekszem mindent elmondani, hogy itt nem a nullához képest beszélünk. Tehát önmagában az MB1-es futballmérkőzések a magyar sporttelevíziós piacon kiemelkedően nézettek. Ezt el kell ismerni, és ez így van. Liverpool-mérkőzések, ugye a szobosztai Dominik miatt, Real Madrid, Barcelona, főleg egymás mérkőzések, meg a bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszának az utolsó része, az elődöntők, döntők tudják azokat a számokat hozni, amit egyébként egy Ferencváros. Ezt persze árnyalja, hogy az M4 sport, ugye az állami sportcsatorna, az kötelezően mindenütt fogható, minden alapcsomagban benne van, ráadásul a csatornakiosztásnak is jogszabályi erővel előírva az első, azt hiszem negyedik vagy ötödik helyén hogy legyen. Ezek. Azért, hogy mondjam, árnyalják mondjuk a, a többi sport csatornához képest az ehhez való hozzáférés jelentősen egyszerűbb, meg olcsóbb, ami nyilván a nézettségen is meglátszik. Ahhoz, hogy meg tudjam nézni a Liverpool meccsét, ahhoz most már bajnok ligába is külön kell fizetnem, ugye egy streaming szolgáltatónak, de egyébként KBTV v csomagból is a legnagyobbat kell megvásároljam, hogyha én ezt meg akarom nézni, az, az M4 sportnál ugye nincsen így. Az, hogy túl van -e az én arról, előhívtam, nem olyan régen egy Facebook posztban a közmédia pártatlanságának és kiegyensúlyozottságenak ellenőrzése érdekében létrehozott úgynevezett közszolgálati testület, van ilyen. A csoda az, hogy ilyen volt? Volt. 2020-as ülésén szóba került. A, ebbe a testületbe delegálta a Magyar Olimpiai Bizottság akkoriban Gundel Takács Gábort. Mostan azóta azt hiszem már a Gyurta Dániel a delegált és úgy fogalmazott egy másik ügy kapcsán, hogy a magyar labdarúgást jelentős mértékben úgy támogatja az állam, hogy a közmédia egy akkora közvetítés jogot fizet ki a labdarúgó szövetségnek, ami egyébként piaci alapon lényegesen nagyobb, mint a valós piaci ár lenne, és hozzátette, hogy szerinte ezzel nincsen baj, tudomásul veszük, hogy ez egy támogatási mód. Úgyhogy én ezt a vitákat így leszoktam általában zárni, hogy ez köztudomás, hogy ez nem egy, nem egy piaci, támogatási dolog, hanem, vagy egy piaci szponzoráció, hanem egy támogatás. És aztán nyilván ez egy, egy új kormánynál egy új döntés lesz. Egyébként már az önmagában szerintem előremutató, vagy, vagy legalábbis jelzi az időszakát egyrészt, hogy van kiírva pályázat, most ugye az mls a választás után egy vagy két nappal kísírta az új tendert, amire Te várja A Ánélszerű dolognak tűnik azért. Igen, nem tudom egyébként mi akadályozta meg őket abban, hogy hamarabb kírják, hiszen tudták, hogy lejár június 30-ával a hatályos szerződés. Vagy akár tavaly is megtehették volna, amikor egy évről volt szó. Pontosan. És ugye ebben már úgy van meghirdetve, most nem tudom pontosan, hogy a korábbiak, amikor még volt tender, hogyan voltak meghirdetve, de azért ezek cizálható pályázatok. Tehát van az a csomag, ami a mérkőzés, a közvetítés jogát, MB1, mb tartalmazza, van egy külön digitális jog, amikor átvehetsz ugye képanyagot, összefoglaló, stb. arra bejöhetnek egyébként más cégek, online hírportálok, nem tudom sok mindenki máson. Én nem, a meccseket nem adhatom, de használtam, megmutattam a gólokat a Facebook oldalamon, a Youtube csatornámon, stb. Tehát. Hogy mondja, ha ez egy verseny logikában, egy piaclogikában működött volna eddig, akkor ezek szépen felszabdó lett volna mondjuk akár ez a jog. És ami még a, az a tip tipmix kapcsán, vagy a szerencsét zérti kapcsán szembe jutott, megint csak a verseny, megint csak a piac, hát Magyarországon éveken keresztül nem volt szerencsétik piac. Most is csak, hát, és most nincs még az onlineban ban sem, ott is egy oligopol piac van, talán kettő darab szereplővel, ugye a szerencsejáték ZRT mellett a Vegas Sports Hungary-vel, ami ugye a Habony is és Garancsi István köre, tehát nem tudom, ez inkább kartelnek tűnik, mint versenynek, de ez most egy uh, ilyen filozófiai jellegű közbevetés, tehát hogy a szerencsétik ZRT hirdeti magát, miközben ha akarnék, sem tudnék másnál fogadni Magyarországon, ha mondjuk fogadni akarnék. Tehát, hogy ebben semmiféle piaci logika nem fedezhető fel, nincsen szerencsejáték, vagy nem volt szerencsejáték piac, amit szintén hát törvényerővel szüntetett meg az előző kormány. Há, hogy akkor is fogad, ha nem akarsz. Na, és Na akkor persze itt meg elmettünk oda, hogy kiskorúak nézik a mérkőzéseket egyébként, hogyan alakult a szerencsejátéknak ez a típusú ilyen önkorlátozása, vagy az ezzel kapcsolatos szabályok. Tehát én, amikor láttam az oktogonon kifüggesztve egy nagy vegasport Hungary reklámot pár hónappal ezelőtt, hogy Tibi fogadott és milliókat nyert, legyéte is Tibi. Szóval na, azért ezek szerintem túl vannak azon, az ízlésesség határán szerintem túl vannak. Ez érdekes, mert ugye most két olyan modellről beszélünk, hogyha megnézzük tisztán. A, a közmédia az egy, az egy költségvetésből pénzt kapó Szervezet. Amikor elfogadják a magyar állam költségvetését, abban benne van az, hogy mennyit költünk közmédiára. A közmédia ebből ad valamennyi pénzt a sportközvetítésekre. A szerencséjáték ZRT, ha jól tudom, ez 100%-os állami tulajdonban lévő cég, akinek a nyereségét elvonhatja az állam. Tehát itt az államnak egy döntési helyzete van, hogy ezt a nyereséget elvonja, vagy visszaforgatja a sportba. Itt jogosan merül fel az a kérdés, hogy ez miért kell kirakni a logóját, hiszen kicsit olyan, mint egyébként nem, nem egy ilyen állami monopól helyzetben lévő cég jelent meg egyébként a magyar sportfinanszírozásban. Ugye nekem az egyik nagy kedvencem volt még egy jó tíz évvel ezelőtt az egyik csapatnak a, a mezér lehetett látni a fővárosi csatornázási műveknek a logóját, ami hát olyan dolog, hogy Budapesten éve igazából nem nagyon máshol is jönni, mint a WC-be, a ami itt van, és az pedig a fővárosi csatornázási művek. Ott az, az, az, ha jól emlékszem, az még nincs liberalizálva az a piac. Amúgy tök érdekes, mert az akkor egyébként, ha jól emlékszem, talán az irányítási jogok nem is voltak a fővárosnál, hanem az ugye részben ki privatizálva még korábban, talán valami francia céghez. Fura, fura az FCM, egyébként a Fradi mezén voltak rajta. Igen, próbáltam elkerülni, hogy ezt így. <gül> hogy Bocsánat. Igen, igen, bevalom nekem a vesztes Fradimez mellett az a másik kedvenc Fradimezem. Nem tudom, emlékeztek a Vest cigaretta márka volt egy időben a Fradi mezén, és nagyon szívesen hívtuk Veszes Fradimeznek és ez szóval jó kiállíteni, ha uh, már egy ilyen kis adásban beszélgetünk. Szóval hogy ez két olyan forrása volt a magyar futball központi finanszírozásának, amit, amiről az állam döntött folyamatosan. És uh, itt a magyar profi futballban bejelépett itt most egy újabb szereplő, az MLS, aki elvonta a profi kluboktól ezek mindenféle jogaikat, és ez a pénz közvetlenül az mls érkezett, és az MLS osztotta szét innentől kezdve, a saját hatáskörében és a saját döntései alapján. Magyarországon jelenleg nincs profiliga. Nem is tudom, hogy hány európai ország van hasonló. Itt a régióban nincsen, azt hiszem. Talán, talán. talán a horvátok, talán. ahol nincs még. De az összes többiben van. Igen, tehát hogy ez, egy, ez egy teljesen normális dolog, hogy a profi klubok, akinek van egy, egy hasonló jellegű feladata, amit ők szeretnének végigcsinálni, ők együtt értékesítik a különböző jogaikat. Na most ezt Magyarországon elvonta az MLS, és az államtól kap hozzá forrásokat. Együtt értékesíti az MLS. Én nem látok ebben olyan túl nagy ö, problémát, hiszen ha nincs liga, akkor az MLS értékesíti csomagba. Ugye csomagba értékesebb, hiszen hogyha a, ha a televíziónak külön meg kellene vásárolni, akkor az ö, kevesebb össz értéket teremtene a kluboknak. Ráadásul nagyon-nagyon fontos, hogy a, a ligák, illetve a szövetségek jól osszánk el a bevételeket. Vannak olyan országok, ahol ez nagyon harmonikus, és nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, és emiatt egy elég erős verseny tud kialakulni a klubok között, és vannak azok az országok, ahol óriás különbségek alakulnak ki a legjobb klubok javára, és a kieső csapatok alig kapnak a televíziós jogokból. Az egy kevésbé egészség, és hosszú távon egy kevésbé jó fejlődést eredményez a, a liga számára. Úgyhogy itt, itt is ez történik, az most, hogy ez nem liga, hanem a szövetség, gyakorlatilag szerintem mindegy. A szab szabályalkotás Tehát. szempontjában nem mindegy, bocsáss meg. Egyébként tök, tök igazad van, ugye ez a klasszikus érv szokott lenni. Ugye a Spanyolországban van az, hogy azt mondja a meg a Rámadit, hogy hát egyébként mi miattunk ér olyan sokat az a jog, hát nehogy már ugyanazt kapjon a hetafel, mint amit mi kapunk. Hát a hetafét amúgy nem nézné senki, vagy jóval kevesebben. miattunk van, ezért mondjuk mi kapjunk 80 natti, meg 20-at a százból. És akkor van az angol példa, a másik, ahol meg ugye azt mondta az alapításkor kezdetében a Premier League, ami ugye szintén ugye egy ligaként kivált a az első négy osztály tömörítő angol futballligából külön ligaként kiváltak, és ugye azt mondták, hogy, hogy ott viszonylag egyenlően fogjuk elosztani a közvetítési jogokat, és aztán hát exponenciálisan nőtt ennek az értéke, mert egy dinamikus verseny egyensúly teremtett a saját piacon. Itt is kinyithatna az a vita, ha lenne liga, hogy a Ferencváros vezetősége azt mondja, hogy Uraim, mi külön értékesítjük a mi mérkőzéseinknek a vagyonértékű jogait, a közvetítés jogait, meg minden mást, mondjuk a messzfelületünket, meg hasonló dolgokat, mert amiénk többet ér, bocsánat, én nem akarom a kisvárdát ezzel támogatni, meg szponzorálni. És ez egy ilyen elvi jellegű vita lenne, valójában meg hatalmi jellegű vita lenne. És a Csányi Sándor ugye ezt azzal zárta rövidre, hogy amíg ő itt van, addig nem lesz liga, Úgy is mondhatnám, hogy addig lesz itt, amíg nincs liga. Ez egy érdekes konfliktus volt az előző hónapoknak. Ja, arra akartam rákérdezni, hogy szerintetek lesz -e liga? A Ferencvárostól többször is céloztak arra, hogy ez, ez egy kívánatos dolog lenne. Különböző más helyekről is ilyen klubok megbeszéléseiről is kiszivárgott az, hogy akár tudnák pártolni a ligát. Nekem erről van egy véleményem, ami csak az én véleményem. És Most csak tipizálni tudunk jelenleg. Részben köt szurkálás vagy, vagy spekuláció. Szerintem ez a vita már akkor is azért nyílt ki, mert a választások nyílt végűnek látszottak, és az egész finanszírozási rendszer úgy van megalkotva, hogy az államtól jön a pénz az MLS-hez, és az MLS szétosztja a kluboknak, amiknek az élén zömmel egyébként a politika által valamilyen módon odöltetett szereplők vannak. Na most nem kell nagy jóstercség ahhoz, hogyha itt az államban változik az irányítás, és odaad valamennyi pénzt, vagy valamilyen módon úgy változtatja a finanszírozás összegét, hogy az nem kedvező a kluboknak. Ráadásul az mls en keresztül jön, ahol meg egy Csányi Sándor személyében egy viszonylag, szerintem eléggé autonóm szereplő ül, akinek változhatnak az érdekei. Attól függően egyébként a politikai szeljárás milyen. Hirtelen nagyon fontosá vált, hogy a klubok élére ültetett fideszes delegáltak, azok, hát hogy mondjam, autonómiát szerezzenek a vagyonértékű jogok felett. Ez egy, egyfajta hatalomátmentés, meg mozgástér átmentési kísérletként láttam ezt továbbra is. Tehát ha lenne liga aminek az elnöke mondjuk a Kubatovgából lenne, és az a futballliga tartja a kezében az MB1-es bajnokság vagyonértékű jogait, az valamiféle hatalom, vagyon, meg pénz átmentés. Én azért megmondom őszintén, hogy még egy jó darabig bíznék az MLS ernyőjében, ha én egy labdarúgó klubot vezetnék. Az mls azért vannak tartalékai Igen. és ne felejtjük el. Jelenleg most tényleg az a helyzet, hogy szerintem mindenki erre a kivárásra játszik, hogy az MLS tartalékok egy ideig még talán elég lesz. És hát még egy forrásról nem beszéltünk, a, ha már a jelenlegi helyzetet próbáljuk feltárni, a TAU-ról és az akadémiai pénzekről, ami nem kis összeg. Ugye az akadémiai pénzek az egy éves fix a kiemelt akadémiáknak. A TAU az pedig, hát az egy nagyon nagy összeg volt az elmúlt 12 évben, 13, 11, 15, 11, 12, 12 évben. 15 évben. 15 évben. Igen, 15 11-ben indult. 11, 11, igen, 15. A, írtózatos összeg összességében, viszont ha meg lebontjuk, akkor egyes klubokra nézve nem beszélünk feltétlenül nagy összegekről. Én a Kispestet szoktam nézni, hogy egy ilyen, most jelenleg az idei évet leszámítva, amikor egy sportcsarnokot szeretné építeni Délpesten a, a klub, az egyen 152 150-200 millió körüli összeg volt, a, nagyjából stabilan, ami a Hemingway korszakban a klub kölcsövétésének kb. 10%-át tette ki, a metákom korszakban kevesebb, mint 5%-át, a mainak is ilyen 4 át százalékát teszik ki, tehát nem egy, nem egy olyan nagy összegről beszélünk. Nyilván egy, egy kis futballklubnál, ahol, ahol komoly probléma már a mezvásárlás, vagy bármi, ott ezek, ezek óriási pénzek, meg magából a TAO-ból épült egy csomó minden, vagy TAO-hoz kapcsolódóan épült egy csomó minden az országban. Ezekkel a pénzekről is azért beszéljünk egy picit, mert, mert mind a kettő mögött van egy sajátos gondolat. A legegyszerűen az akadémiai pénzek. Mert az, ez egy olyan dolog, hogy, hogy vannak akadémiák ma jelenleg Magyarországon, hogy valami szerintem tíz kiemelt akadémia van, mert a haladás elbukta ezt. Ugye ez egy, ez egy fix összeg nagyjából az akadémiáknak, amit, amit megkapnak üzemeltetésre, alkalmazottak bérére, úgy mint versenyeztetésre, meg minden egyébre. Ez a pénz, ez mit jelent? Európai összehasonlításba, vagy akár magyar összehasonlításba. Azért mondjuk, hogy itt nagyjából 1,2-1,5 milliárd forint per akadémiáról beszélünk évente. Ez az, ami az államtól érkezik. Szerintem próbáljuk ezt kontextusba helyezni, ezt az egészet, hogy miről beszélünk. Ugye az amatőr sportot segíti a társági adós kedvezmény. Az nagyon fontos egyébként a többi sportágnak, még, még jóval fontosabb, mint a labdarúgásnak. Jégkorongban, vagy vízilabdában, a kluboknak a bevételeiknek jóval nagyobb százalékát teszi ki a TAO támogatás, mint labdarúgásban. Úgyhogy ez nem igazából futball probléma, az amatőr futballé lehet, de ugye még mindenki jelenleg azt találgatja, hogy mi lesz ennek a sorsa. Amit jelenleg lehet valamennyit tudni a programról, hogy majd meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg, az az, hogy ennek az összege nem vészel, csak a formája átalakul. De akárhogy is, ez nem a profi labdarúgásnak a legnagyobb problémája. Emellett. Azért a profilabdarúgás infrastruktúrájának egy része, az ebből jött létre. De már megépült. Nagy, nagyjából vagy igen, ez igaz. vagy pedig direkt állami forrásokból. És szerintem, ami, amit nagyon fontos átbeszélni és érteni, az az, hogy ezek az nb es klubok, amelyeknek kiemelt akadémiáik vannak, azok a magyar államtól egyrészt kaptak egy olyan infrastruktúrát, ami európai színvonalú, másrészt pedig minden évben gyakorlatilag ingyen kapnak egy működő utánpótlás részleget a klubjuk számára. Erre az utánpótlás részlegre, részlegre, bocsánat, szóval az utánpótlás részlegre elég sokat költenek Európa szerte, nyilván egy angol klub a sok százmillió fontos bevételeinek csak egy kis részletét vagy részét költi, de azért ez egy tétel egy, egy normál klubnak a költségvetésében. Az UEFA néhány éve közzétette azt, hogy körülbelül mennyibe kerül egy európai klubnak az, hogy utánpótlásra költ. Ebben a magyar klubok meglepően előállnak. Tehát olyan számokat látunk, hogy mondjuk 6 millió eurót költ egy átlagos angol utánpótlás részleg egy évben, németeknél ez 5 millió, franciáknál 4,7, olaszoknál 4,6, és jelentem, hogy a Honvéd Akadémia is Ugyanígy tart. Tehát 4,6 millió euró az, amiből a Honvéd Akadémia a legutolsó mérleg szerint gazdálkodott egy évben. Ez óriási pénz. Tehát a kérdés az, hogy ennek az eredményét látjuk-e a pályán visszaköszönni. És egy átlagos magyar támpótlás akadémia az is valahol azért ilyen 4 millió euró körül van mint éves fenntartási költség. Vannak különbségek, mert van egy akadémia, amelyik különösen jól jár, de a többiek is egyébként különösen jól járnak, és ezt, vagy ezért nem kell tenniük a kluboknak semmit. És azért szerintem ennek következményei vannak. Tehát annak a helyzetnek, hogy ezt nem a klubok maguk harcolják ki, nem ők veszik el az éves büdzséjükből, abból, amit egyébként köldhetnének a csapatra, vagy köldhetnének bármi másra, hanem ezt megkapják egy-az egyben készen, ennek szerintem nagyon komoly jelentősége és következményei vannak. Például? Például, hogy ennyi pénzből azt kellene látnunk, hogy a világ legjobb ligáiba termeljük a játékosokat. Úgy, ahogy a horvátok, úgy, ahogy a holland akadémiák, úgy, ahogy az Európa legjobb akadémiái. És egyelőre ezt még nem látjuk. Tehát hasonló összegből, mint a, mint a nyugati kluboknál az átlag, abból a magyar futball termelékenysége jelentősen alacsonyabb. És ezt azt gondolom, hogy összefügg azzal, hogy ezt a klubok ingyen megkapják minden évbe garantáltan, és semmilyen különösebb következménye nincs annak, hogy a játékosok minősége, akik onnan kikerülnek, az nem olyan, mint lehetne. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy ez tavaly, ha jól miszem tavaly nyáron ez megváltozott, mert elkezdtek kérni már ezért a pénzér az állam oldaláról is, legalább valamilyen teljesítményt. Az, most az más kérdés, hogy ezt sikerült a bajnokság rajtja előtt pár nappal közölni a klubokkal, és hát így több klubnak is újra kellett gondolni az éves projektjét, hogy, hogy akkor hogyan épít csapatot, és hogy hogyan fogja kimaxolni azt a pénzt, amit, amit eddig megkapott és hogy ne bukja el, de azért most, ez már, most már van valami követelményrendszer. Tehát hát követelmény olyan értelemben igen, hogy ezeket a játékosokat játszassuk. Térjünk vissza egy pillanatra a két zsákpénzhez. Ja, még nem transferbevételről beszélünk, egy csak, csak játé... játékpercről van szó. Igen, és térjünk vissza ez a két zsákpénzhez, mert van erre egy, egy másik jó példám. Tehát itt Magyarországon elköltünk a labdarúgásra és a sportra kettő zsákpénzt. Az egyik zsákot ráköltjük az utánpótlásra valóban jó körülmények között, tényleg jó infrastruktúrában, fiatal gyerekek edzenek, játszanak éveken keresztül. Majd megköszönjük nekik a részvételt, és egy másik zsákpénzt odaadunk a profilabdarúgókluboknak, hogy igazoljanak belőle külföldi játékosokat. És akkor majd együtt nézzük őket a lelátóról. Tehát valamelyikre talán nem volna szükség hosszú támon. Tehát vagy azt mondjuk, hogy költsük mind a két zsákot jobbnál jobb légiósokra, vagy azt mondjuk, hogy ha már ezeket a srácokat neveljük, akkor adjuk nekik lehetőséget játszani. De hát a magyar futballban jelenleg nincs koncepció? Hát az, hogy jelenleg, amikor elkezdték adni ezt a pénzt, már akkor sem volt. És nekem ez a legnagyobb problémám ezzel az egészen. És most szemantikai vitának tűnhet ez, hogy működési vagy célhoz kötött a támogatás. De hát itt azért valójában mégis erről van szó, amikor a kiemelt állami akadémiák közvetlen költségvetési finanszírozásról beszélünk, az egy egyszerű működési támogatás. Arra adják, hogy a rezit, a béreket, a létesítményfenntartást, edzőket, a versenyeztetést kifizesse. Azt kell igazolni számlával, hogy ezekre költötte a pénzt. A buszsofőr, a tankolás, a víz, gáz, áram, edzőjét, ezt kell igazolni. Ennyi. Tehát ezt a szabályszerűségét vizsgálják ezeknek a támogatásnak, hogy tényleg elköltötték-e. Az az ösztönző, hogy adok neked pénzt, és azt várom el cserébe, hogy költsd el. Éld föl. Nem mondták azt a legelején. Várj, hogy a normatívaként adták? Hát, gyakorlatilag. Gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag normatívaként adták, és akkor ezt meg tudom fejelni azzal, hogy az egész ugye úgy zajlott, hogy ezzel párhuzamosan ezt az egész kiemelt akadémiai rendszert, ennek a finanszírozását, a számonkérését, az el... a szakmai ellenőrzését azt kivették az MLS alól, és egy állami háttérintézménybe rakták. Át ezt most, most ezt hívják NSM-nek, ugye ez a. A, egy, egy minisztériumi háttérintézmény. Mozertani intézet. És, igen, a Mozertani esmény. intézet, ugye ennek a futball részlegét vezeti egy ideje a Szalai Ádám, igen. meg a Liszkai Dezső. igazából is az ő helyettese a Szalai Ádám, hogy egészen pontosan fogalmazzak. Aki most már azóta közben MLS alelnök is lett, tehát valamiféle ilyen együttműködés, mint kirajzolni, de hát ez intézményileg is szétvált a kettő egymást. Tehát, amikor az MLS azt mondja, hogy ő mossa kezeit azzal kapcsolatban, hogy mi történik a magyar futball utánpótlásának az elit képzésében, akkor bármilyen furcsa is, de igaza van Csányi Sándornak, mert hogy nem, az MLS felel ezért az egészért. Az MLS addig tudott eljutni, és ugye ez megint egy újabb csavar a történetben, hogy a, most az MLS ugye azt mondja, hogy a magyar és a fiatal játékosok pályára lépését szabja feltételéül annak, hogy ő a liga vagy a bajnokság vagyoni értékű jogaiból származó bevételeket odaadja a kluboknak. Tehát még mindig nem arról van szó, hogy a normatív támogatást ahhoz kötöm, hogyha kineveltem egy játékost, azt be is teszem a csapatba, mert arra nincsen ráhatás az MLS-nek. Szóval egészenek, tehát nem érnek össze a célok, az alkalmazott eszközök, a pénzügyi finanszírozásnak a forrása, és a végén nincsen valami számunk érhető szakmai cél. Most még egy gondolat csak rá, az egészre egy pár évezőt jelent meg, nem fog eszembe jutni, sajnos a szerzőnek a neve is, nagyon elnézést kérek, MCC és kiadvány volt, azt vizsgálta, hogy van-e, és ha igen, milyen pedagógiai programja ezeknek a kiemelt állami futballakadémiáknak. És nagyon-nagyon érdemes elolvasni ezt a könyvet, ugyanis az derül ki, hogy lényegében nincsen. Vagy alig, vagy megmosolyogtató szakmai színvonalú pedagógiai programjai vannak ezeknek az akadémiáknak, és így emésztették fel ezeket a másfél, valahol egyébként az utóbbi időben már inkább két milliárdot közelítő összegeket. Adalék ahhoz, amit mondtál, amikor az MLS most próbál számon kérni, mint a klubokon és akkor adja oda a, a pénzt, ha ennek megfelelnek. Tehát basszus, azt a pénzt igazából a klubok termelték, meg, csak az MLS értékesítette a jogot. Tehát gyakorlatilag a, a saját magad által megtermelt forrásokhoz se tudsz hozzájutni, mert az MLS ráthúz egy szabályt, ami aztán végképp abszurdá teszi ezt a rendszert, hogy, hogy, hogy nem férsz hozzá a pénzethez. Két helyről jönnek források, egyik ellenőrzi a másikat, a harmadik ellenőrzi az egyiket, mindenki másra mutogat, és akkor közben még ott van a tau, amit meg egyébként az mls kell ellenőriznie. Teljes káosz van itt a, a magyar futballban, és ne, ugye a klubok így, így kellett élniük, évről évre így kellett tervezniük. Nagyjából biztosak lehettek benne, hogy ezek a pénzek meg fognak jönni, hogyha megfelelnek a nagyon minimális feltételeknek. De a lényeg mégiscsak az, hogy potenciálisan, elvileg világszínvonalú akadémiáink lehetnének. Tehát semmilyen akadálya nincs annak, hogy Magyarországról jobb,nál jobb tehetségek jöjjenek ki az utánpótlásból, mert minden feltétel adott. Adott az infrastruktúra, adott a pénz. És a kérdés az, hogy hogy tudunk eljutni odáig, hogy minden adottság megvan hozzá, de valahogy mégsem sikerül éveken keresztül, és senki még csak nem is érzi magát ezért felelősnek. Sem a klub, amelyik azt mondja, hogy jó, hát én beteszem a gyereket, ha jön ki az utánpótlásból, sem az állam, amelyik azt mondja, hogy én minden feltételt megteremtek, sem az emelesz, amelyik azt mondja, hogy most, de hát nem mi vagyunk a szakmai vezetői. Tehát valahol itt van három bába, akik között... Egy olyan gyerek veszik el, amelyik a világ legjobb játékosa lehetne. Én nem tudom, hogy egyébként, hogy voltak-e bármilyen kutatások Magyarországon, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, hogy, hogy a személyi állomány felkészültsége, társadalmi hátért... Neked hátfér... volt egy kutatásod, én ezt hadd idézzem ide. Én olvastam a blogon, hogy hét válogatott játékos jött ki a Honvéd Utánpótlás Akadémiáról. Na ebből hat, még Hemingway idejében. Jól mondom? Ö... Egyedül a Szűcs. Meg a, a Sőn ki... még, aki azóta. Hát őt is a, még a Hemingway adta el az ajaxhoz. Ja, úgy, úgy, igen, igen. igen tehát ő a Hemingway ott volt úgy, itt. Úgy, igen. úgy, úgy, úgy. Na akkor volt utoljára gazdája a klubnak. Igen. Ugye ez az, hogy, hogy gazdája van-e a kluboknak, ezzel igazából nagyon könnyen át tudunk kötni a, a választásokra, hiszen itt most előállt egy új helyzet, és nem tudjuk egyelőre, hogy mi lesz a... A választásokon győztes pártnak a programja az talán február óta nyilvánosan elérhető. Ők ö, azt hiszem Hajós Alfred, ha, igen, Hajós Alfred programnak hívják ezt a, a sporttal kapcsolatos részt. Ez a, az ő 200 balány oldalas program, há, teljes három oldal tesz ki. Ebből egy oldal nagyjából a vezetői összefoglalója annak a két oldalnak, ami utána következik. És hát a, a tömegsport, tömegsport, tömegsport, tömegsport, tömegsport mellett igazából egy dolog az, ami valamekkora kapaszkodót ad nekünk, hogy mi várhat itt most a magyar sportra vagy legalábbis a látványsportokra, amikor arról írnak, hogy a tau összege megmarad, de a központi költségvetésen keresztül fogják szétosztani. Ugye azt már a bíróság is kimondta, hogy ez egy, ez egy adó. Tehát, ez, ez közpénz. Ez, ez közpénz. Tehát, hogy ez, ez, ez egy adóbevétele az államnak gyakorlatilag, amire nem volt eddig rá, minimális rá hatása volt, hogy hol hasznosul, de hogy ez a közpénzt innentől kezdve az állam fogja elkölteni. Ez az egyetlen, amit tudunk, jelenleg ebbe tudunk kapaszkodni, valamint néhány Nevezük szakpolitikus, és nekik voltak elejtett szavaik a sporttal kapcsolatban, ebből indulunk ki, és most ugye az a kérdés, hogy mi vár a magyar profilabdarúgásba. TAU, akadémia, klubok, klubvezetés, minden egyéb. Én abban remékelem, hogy egy méreható körül ellenőrzés vár először is erre az egész rendszerre. Tehát nagyon keveset beszélünk, mert önmagában a TAU probléma része, és a picit ennél elidőszetek, a teljes, totális, Túl bürokratizálás, átláthatatlanság, szándékolt túlbonyolítása az egész folyamatnak. Nem tudom, hogy Találnánk ebbe az országban 20 embert, aki ezt igazából, tényleg látja mélységében. Lehet, hogy 20 talán, hogy vagy 50-et, lehet, alacsony számot mondtam, de hogy a sporttal foglalkozó közvélemény tekintélyes része valójában nem igazán tudja, hogy hogyan bonyolulik a TAU, az biztosan így van. Tehát most ilyen költői most itt is elmondom, mert elmondtam a másik műsorban is, talán tegnap én most közérdekű adatigényt is nyújtottam be egyébként a Honvédelmi Minisztériumhoz, annak érdekében, hogy szeretném látni, hogy a látványcsapatsportágoknál 2011-12 óta melyek azok a TAU időszakok amelyek le vannak már zárva teljes körülön. Mert, hogy egyébként azt vélemezem, nekem olyan információim vannak, hogy akár tíz évre visz, nincsenek lezárva támogatási időszakok valójában, vannak vitatott összegek, amiket hiánypótolgatunk, egyezkedünk, a szabályos volt, de nem volt szabályos. Egészen meredek összegekről tudok, amik, amik, amik vitatottak a rendszerben egyébként, és itt a futball is érintett akár, amiknek a sorsa egyébként egyenlőre kérdéses, mert, mert hát mindenki a választásra várt. Szóval kialakult egy nagyon túl burokratizált, időben, energiában és financiálisan, tehát anyagilag is elképesztően drága rendszer. Ugye közvetítőkön keresztül jut a pénz, a sportszervezetek kezére rájött egy iparág. Most a kiegészítő támogatásokról nem is beszéltem, mint hogyha szponzorációként tüntetnek fel, akkor nem is kell elszámolni vele, szóval ami ugye még plusz rájön erre az egészre. Tényleg az van, hogy egyszerűbb, olcsóbb és átláthatóbb ezt a pénzt akkor odadni a költségvetésből és nem mellesleg ehhez tudunk célokat is rendelni. Lehet azt mondani, hogy ez a része. Normatív ezt a részét. Földrajzi egyenlőség alapján osztjuk el ezt a részét. Kiválóság alapon osztom el, és így tovább, és így tovább. Egyenőre ennyit tudunk erről a, a programról, vagy sokkal többet én nem tudok, de mondom, bármilyen típusú mérható vál változtatásnak, vagy koncepcionális változtatásnak szerintem az alapja az, hogy az előző időszakkal elszámolunk. És aki nem tud vele elszámolni, vagy aki eset, akiről esetleg kiderül, hogy nem jóhiszeműen vagy jogszerűen járta ezekkel a pénzekkel, annak azért legyen következménye, akár a következő időszak támogatására, meg, meg hasonlókra is. is. Ez az én véleményem ezzel kapcsolatban. Ezzel nagyon egyet tudok érteni, csak ezzel a véleménnyel elkéstünk, hát 15 évet. Tehát ugye ezt így kellett volna indítani, de a sportban benne volt ez a ne legyen belőle balhé, ne tudja meg senki. Hát, olyan taó visszafizetési Megoldásról talán te is tudsz egyik sportákban, ahol ahhoz, hogy vissza tudja fizetni a TAU tartozást az egyik Egyesület, plusz a NAV bírságokat szabálytalanságokért, ehhez kapott állami támogatást. De várjál, még kapott rá 50 millió forintot, hogy még maradjon valami a kasszába. Tehát, hogy annyira kerülték a sportirányításnak a vezetői a konfrontációt ebben a TAU ügyben, Annyira nem volt szabad kimondani se azt, hogy itt bármilyen pénz eltűnhetett egy forint is, hogy ezt inkább mindenki kerülte. Na most mivel 15 évről beszélünk, én szerintem gyakorlatban lehetetlen ezeket a pénzeket egyáltalán földolgozni, hogy ezt, ezzel ki hogy számolt el. Én sem nagyon hallottam olyan emberről, aki ezért felelt volna. Úgyhogy ez, ez a hajó szerintem nagyjából elment, persze lehet mondani, hogy majd most, de azért itt olyan irattömegekről beszélünk, hogy nem tudjátok elképzelni. Tehát ebbe a szobába nem férne be egyetlen sportszövetségnek sem az halmaza, Nem a futballé, semeiké. lehetne digitálisan is tárolni, lekérdezhető módon, de ez már csak egy szőrszál hasonlatás. ennek a Tahónak egyébként azért lesznek mementói, ez a, ha emlékeztek, a sziget Miklósan Mikróson félkészen maradt futballpálya, de hát a, akkor, akkor, amit most mondasz, hogy akkor ezzel lépjünk túl, az, akkor nevezzük ilyen marxi terminológiával egy ilyen eredeti tőkefelhalmozásnak, hogy aki ez most így, ez így, most így megtörtént, ezzel most már itt túl vagyunk, ezt ne feszegessük, hogy ez honnan van? Én, nem szívesen mondok ilyet, mert, mert nem egyezik az elveimmel, amit most mondunk, de, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlen ezt földolgozni utólan. Én én annyit állítok, hogy a most még nem lezárt időszakoknak, meg a most még vitatott összegeknek a sorsát talán ki lehet nyitni valamilyen módon. Én azt nem tudom, hogy mennyi, mert még nem kaptam ezt a közvető az ötigélésre, de az is lehető nem is fogok kapni, de az is lehet, hogy nem tudják csípőben megmondani a minisztériumban, nem tudom, de ez egy érdekes kérdés. Egyébként a következő kormányzat mozgásterét illetően. Ugye van egy kölcsövetési mozgástér, amit majd a költségvetés állapota fog meghatározni, hogy egyébként mi az, ami megvalósítható a nagyívű tervekből, minek a kárára, vagy hogyan kell majd prioritálni ezek között, szerintem ebben ők sem látnak még teljesen tisztán az biztos, és erről szintén nagyon keveset olvastam a nyilvánosságban, ugye, hogy a TAO-nak a teljes összege, ez a 125 milliárd forint évente, ez ugye azért 2019-20 óta változatlan, tehát nem nőtt a TAO keretösszeg, ezek amit megkapnak ezek a szövetségek, és aztán szétozhatják, mint igény maguk között, ez nem változott, viszont a tavai év végén, vagy valahogy az idei év elején, akadémiai taut nyitottak, tehát lett egy plusz keret arra, amit kifejezetten akadémiáknak nyitottak, úgy alakult véletlenszerűen, ugye igényeket mértek föl, nem csak a futballban, hanem más sportágban is, ahol akadémiai rendszer működik, igényeket mértek föl, és a végén valahogy egy ilyen nagyon kerek 75 milliárdos összeg jött ki erre, tehát így a kettő együtt 200 milliárd lett valahogy úgy alakultak az igények, hogy pont 200 milliárd lett. Na most, ami ebből a sajtóban megjelent, bár nem ilyen formálizált mozony, ez az akadémiai TAU és ez a rendes TAU fölül van, az ugye ez a Vizilabda Akadémia, amit olyan nagy csinatátába be is jelentettek Szolnokon, ami ugye igazából a egyetlen egy akadémia, van a Vizilabda nem kluboknak van akadémia, hanem a szövetségnek van, vagy lesz. Lesz egyszer. Akartak, akarták, hogy legyen, most már így fogalmazok Igen. Szolnokon. A másik pedig, ez 17 milliárdos tétel, a másik 15 milliárdos tétel, a felcsúté, amiről ugye megírta a sajtó, hogy a felét határon túli akadémiáknak akarja átfolyatni. Ha valakit nagyon érdekel a téma, akkor hosszas keresés után meg tudja találni a sportfejlesztési terveket, emögé, hogy ezeket az összegeket mire szeretnék elkötteni, csak azért mondom, hogy ezek már le vannak, én úgy tudom, hogy ki vannak osztva, és talán le is van egy részük szerződve. Gyors quizkérdés, hát, ha tudtok felelni. Végignéztem nagyon-nagyon sok akadémiát, úgyhogy a Tévedés minimális kockázatával kérdezem a pontos számot, hogy szerintetek, leszámítva azt a néhány egykori idegen légióst, aki Magyarországon játszott, és ma edzősködik, hány külföldi edző dolgozik ma akadémiánkon? Mert a tíz kiemelt akadémián? De nyugodtan vett bele a többi, körülbelül 20 egyéb sportágbeli akadémiát. Én nullát mondok. Külföldi játékos. Kül nem, külföldi edző leszámítva azokat, mint mondjuk a Lovricz-Kamberikenek, Igen, igen, igen nekem maradtak nálunk. nálunk igen. Hát ugye a Kispest akadémiáján volt egy időben az akadémia vezetés külföldi, de már itt sincs. Mikor volt? Amikor utoljára volt gazdája a klubnak Á, az időben? Nem. egy furamód egyébként, igen. De azóta is volt, hogy a Fehér Péter nevét azért lehet említeni, igen. aki igen, oké. Okay. Aki Dániából, igen. Igen, tehát, ez hogy... igaz, adjuk meg, de ettől függetlenül hány edző van jelenleg Magyarországon, akadémiáknál, aki külföldi, külföldről jött, tehát nem itt maradt Aha, tehát nem a... Á, futball magyar, mondjuk. Igen, a Te karrierje után. Lehet, hogy a nullát én is betippanám. Szerintem maximum egyet Tehát Lehet, hogy most. Lehet, hogy van egy valahogy... ukrán esetleg. A, a, az, a, az, az, egy az egyik égboló akadémián találtam egy, egy, egy, egy talán finnedzőt. edzőt. Tehát, hogy. Számomra az is elképesztő, hogy itt vannak ezek az akadémiák, infrastruktúra, csili-vili, tökéletes, tényleg olyan munkát lehet végezni, amiért csak szeretnél. És ha megnézed, hogy kikkel töltik föl az akadémiai stábukat, és nem akarok belemenő, hogy sok pénzért, kevés pénzért, mert ez magánügy, tényleg mindenki úgy érzi, hogy keveset keres egész ország. De azt gondolom, hogy, hogy ezekben a költségvetésekben van annyi, hogy idehozzuk a sportszakma legjobbjait a világon, mindenhonnan, vagy bárhonnan. Ez igaz a labdarúgásra is, ez igaz bármelyik más sportágra is. És feltűnő, hogy nincs egyetlen olyan akadémia Magyarországon, ahol jobb külföldi edzőket bárki idehozott volna. Hát ugye meg most a miniszterelnök urat tudom idézni abból a írek utáni meccsről, hogy nehogy már hollandok mutassák meg, hogy hogy kell futballozni. Lehető, hogy, hogy, lehet, hogy utána rúgták ki a hollandokat, hát akkor lemaradtunk. Na, bocsánat, nem, nem biztos, hogy szövegűen idéztem, igen, de igen. nagyjából egy a, Az benne volt, hogy ha-hogy ezt nem gondolom, hogy az ő Személyes felelősséget. Tehát, hogy azért ebben sokan benne vannak, akik Magyarországon a sporttal foglalkoznak, nem csak labdarúgás. De az, hogy. És ebből is. Hát, várjál, az de várjál, de várjál, várjál, várj Még egy pillanatra álljunk meg, mert a, a, ugye az MLS többször is belebukott abba, hogy mindig külföldi modellekkel próbálkozott. 2010-11 környike volt a labdarúgás formában, ahol bejelentettek spanyol vonalat, aztán bejelentettek holland vonalat, német vonalat. Mind, meg maga az MLS is a szakmai programjába össze-vissza hogy éppen milyen vonalat vigyen, milyen embert hozzon ide. Hát emlékezzünk, legutóbb a Tá, stork volt külföldiként, egy ilyen szakmai felelős az MLS-nél. Öntről is ez jön egyébként, hogy, hogy visszaváltunk a magyarokra. Na, Én nem régében beszéltem egy <kül> volt válogatott futballistával, jó régen volt már válogatott, de egy, egyébként a labdarúgáson kívül a életben, egy sikeres, mindegy. Ő mondta nekem, nem hatalmazott, hogy a nevét elmondjam, és nem is akarom, hogy beazonosítható legyen. Hogy hallgatott ma sok interjút a kapcsolatban, hogy mi lesz, mennyi pénz lesz, hogy lesz-e lesz pénz, mire költik, mi alapján adják. És ő mondta, hogy hát ö, amiről nem esik továbbra sem szó, ez a szakma. Hogy lesz itt szakma? Mi alapján szeretnénk mi ö, jó futballistákat nevelni? Mennyi jó futballistát neveltünk ki rengeteg pénzből az elmúlt időszakban, és miből gondoljuk azt, hogy ezek után többet fogunk? Mindenki arról beszél, hogy most szerencséjáték ZRT pénz, közvetítési jog, TAO, kiemelt akadémiák, de senki nem beszél a labdarúgás szakmai részre, vagy nagyon kevesen beszélnek. Egyébként pont az itt inkriminált Fehér Péternek van egy egészen friss, Előadása, az a kapcsolatosan, hogy mit mértek, mit látnak az emberes és mérkőzéseken, és hol tartunk egyébként a nemzetközi benchmarkokhoz képest, és ez hogyan kellene megváltoztatni. De ez nem emelkedett a stratégia szintjére, és csak két árulkodó dolg ezzel kapcsolatban. Én az összes 2010 óta született MLS stratégiát elolvastam, ugye volt a 10. 20-20-25, meg most van a 25-30-as stratégia. <gül> Ez egy sincs nagyon életedben, mert én is elolvastam. <gül> ezek ugye tele vannak számokkal, ezek tele vannak ilyen mindenféle mutatókkal, innen, onnan, amonnan. Egy huncut szó nincs benne arról egyébként, ami a labdarúgás szakmai oldalát jelenteni, ami intellektuális szakmai tartalom lenne, egyikben sem. A másik, amit maga a miniszterelnök úr rót föl ennek a közegnek ebben a bizonyos beszélgetésben, hogy hát nem készült el az a nagy munka, pedig ő többször próbálta erre biztatni a szereplőket, hogy a magyar labdarúgás tradícióját, tartalmát, miben létét, a szakmai örökségét valamilyen módon a jelenre lefordítva igyekezzünk a képzés alapjává tenni, vagy a futballstratégiánk alapjává tenni, és hogy ez nem született meg sem ez a könyv, sem ez a szakanyag, sem ez a stratégia. Bár sem. oldalról beszélt szó szerint, ha jól emlékszem. Igen. Egyébként Bereg István a válogatott videonemzője pont egyébként a tavalyi év végén publikált valami hasonlót, és ő dolgozik ilyenen, de hát ő MLS alkalmazott, és az MLS logót nem tehette rá erre az anyagra, és ilyen módon ezt az ismerőseinek elküldeni, akik mi beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy mit gondolunk róla, stb. Ez önmagában megmutatja az egésznek az öncélúságát, a, a, a gyökértelenségét, a tartalmatlanságát, és pedig valójában ez a legfontosabb és központi probléma. Visszatérve még az MLS stratégiai anyagaira, én is igen elolvastam őket, és még hozzá kapcsolnék Fehér Péter, ezeket az, az előbb említettél, mert van egy szó, ami mind a... az egyikből hiányzik, a másikról viszont hallottam, amikor Kispesten dolgozott, ez a benchmark szó. Amikor ő a Kispesti Akadémiát átvette, akkor kijelöltek célokat, mérhető célokat, elkezdtek olyan dolgokat előállítani, edzőre, játékosra, mindenre, ami mérhető és számon kérhető egy idő után. Ezek valósan, nagyjából valósan belő célok, nyilván ők is tudták, hogy első év majd lehet finomítani rajta, de elkezdtek meghatározni célokat. Nem az volt a cél, hogy az U17 nyerjen bajnokságot és a Via Reggio kupára kiusson, meg ilyesmi, meg meghívják, hanem egyértelműen egyéni célokat, csapat célokat, edzői egyéni célokat, mindenféle célokat kijelöltek. Na most az MLS-nek a stratégiai anyagaiban a következő benchmarkokat találni, még máig is egyébként. 5500-as nézőszámot el kell érni, ifi csapatainkból négynek ki kell jutnia a nem tudom milyen Európa-bajnokságra, ezek nonszensz mutatók. Tehát a, ma a magyar futball belül célokat, de az, hogy hogyan jutunk el oda, semmilyen gondolat nem volt. Most az, hogy a Péterék hogyan akartak eljutni ezekhez a, mit tudom, a benchmarkoknak megfelelő értékekig, azt se tudjuk, mert a, annyira azért nem láttunk bele a Honvéd Akadémiájának akkori működésében, mert azóta kispestnél is már egy új akadémiai rendszer van, de hogy legalább itt már megjelent ez. És egyébként megjegyzem, máshol sem nagyon hallottam még ilyet, hogy ilyesmivel egyáltalán csak egy, csak egy mondat közvet, és nem arra úgy, hogy mennyire fontos ez. Beszélgettem néhány hónappal ezelőtt talán egy évezőt a Csepregi Györgyel, aki a belga Lőven csapatánál technikai igazgató, efektive sportigazgató, de korábban más belga klubnál is dolgozott. És kérdeztem, hogy ők egyébként monitorozzák-e mondjuk az MB1-et, vagy figyeli az MB1-et, és mondta, hogy figyeljen neked. Miért figyelnénk? Tehát ő lenne a legboldogabbak kellene, de hát nincs benne abban a 20 bajnokságban, amit egyébként mi nézünk, ahonnan mi azt gondoljuk, hogy reálisan tudunk elhozni játékosokat. Egy belga középcsapatról beszélgetünk. Egyrészt azért, mert azt gondolják, hogy a fizetésben nem tudják meghaladni a magyar szintet. Tehát nem tudnak jobb fizetést kínálni egy 20-21-22 éves játékosnak. Idősebbeket nem igazolnak, mert ugye utána piacképtelen lesz. Tehát nekik tényleg 20-21 éves játékosokat kell elhozni, hogy utána még legyen benne további értékesítési potenciál. Másrészt azt mondta, hogy figyelj, nekem fel van írva posztonként, hogy milyen fizikai paramétereknek kell megfelelni. Végsebesség, ilyen sprintek száma, intenzív sprintek száma, nem tudom, és akkor ezeket a mutatókat. Nincs az MB egyben olyan játékos, aki ezt megütné. Nincsen. És persze ez önmagában felszínesnek tűnik, hogy most ki mennyivel, meg ugye mindenki rajta van ez a mellény, meg nem tudom, stb., de hogy ez a belépő szint abba, hogy te egy komoly nyugati bajnokság be tudj igazolni. Mert az első kör az, hogy leszűrik az adatokat, és ha abban nem találnak egyenbélyegyes játékos sem, akkor nem fognak tovább nézelődni. Még az MB1-t is mérik már egy jó ideje. Istvántól kérdezem, emlékszel, amikor ide igazolt az előbb említett Csepregi nevű úriember? Kaotikus idők voltak, ennyit segítek? Hát a zetéből jött, még nem, a osztályozó idején. Nem. Egy másik Csepregére gondolsz te? aki még bajnok is lett a Honvéddal, az a Legerszegből, a mezei idejében. Igen. De ez a fiatal ember is ideigazolt, Kramer, Károly és, és a Kontingens, Békés Csabáról hoztak néhány játékost, és aztán én, én úgy emlékszem, hogy talán nem is játszott, hanem továbbált. Na ezt nem tudtam pedig abból a Csabából, hát nem mondom, hogy a krémet hoztuk el, mert onnan azért nem nagyon volt krém. Ezt mondja, ellenőriz a... le, de, <gül> de emlékszem, hogy, emlékszem, hogy, hogy Igen, volt, az... volt itt egy ilyen fiatal, játékos, is sose játszott. Előfordulhat. Egyébként az volt az, az időszak, amikor a, amikor a kis mini megvette az aktuális kiesőnek a Igen. nem piacképes játékosait, és azokkal próbált bemaradni évekig. Aztán ez egy idő után már nem sikerült, és jött az első kiesés. Na, de közben itt ránéztem két magyar híroldalra is, hogy bejel... most ezt az adást mi pénteken délután vesszük föl, és még nem tudjuk, hogy ki lesz a, a következő kormányban a felelős tárcának a vezető ráadásul nem is külön sportárca lesz, ha jól értettem a, az eddigi híreket, hanem sport, média, kultúra, egy Művelődés. Művelődés, tehát minden egybe, és uh, még mindig nem tudni, hogy ki fog ezért a, a tárcáért felelni. Valószínűleg itt azért valószínűleg fog bomlani, mert azért ez egy, tehát amikor azt mondták, hogy nem lesz egy csúcsminisztériumok, akkor ezért, ennek az egy csúcsminisztérium szaga van mert azért a média és az egyház és a sport, meg ilyesmi azért, azért, azért valamennyire távoli területek, szóval nem tudjuk még, hogy ki lesz itt. Viszont pont a mai nap derült ki, hogy közlekedési és beruházási miniszternek Vitézi Dávidot kérték föl, aki egy saját, nevezzük azt ilyen platform keretében, a fővárosi közgyűlésben ült eddig, és a közlekedéssel foglalkozott, meg stb. Nem tudtuk, hogy van a tiszapárthoz bármilyen kapcsolata, ennek ellenére őt most felkérték. Tehát ami nekem azt sugalja, hogy itt komoly káder problémák vannak jelenleg ebben a most felálló új kormányban, és már a legmagasabb szintre se találtak házon belül embert. Tehát már kívülről kellett hozni. Na most mi várhat egy ilyen rendszerben a sportra? Milyen ember találhatnak ide? Mi, mi Egyáltalán mibe reménykedhetünk, hogy uh, hogyan fog hozzáállni a következő kormányzat? Mondom, ez egy ilyen, tényleg ilyen szurkáljuk a ködöt, tehát hogy nem, itt nincsenek válaszok jelenleg. De mit várunk a magyar államtól? ahhoz, hogy a futballunk jobb legyen. Egyáltalán tőlük kell még most is a csodát várni úgy, hogy gyakorlatilag minden feltételt megteremtett az állam az elmúlt 15 évben. Még most is azt várjuk, hogy akkor jöjjön valaki, aki majd segít. Én nekem vannak elvárásaim egyébként, tehát hogy most felépült egy, egy nagy patyomkinvár, és jelenleg az látszik, hogyha ezt egy picit is módosítanak a szabályokon, akkor ez úgy, ahogy van bedől, nagy valószínűséggel. Tehát én most én azt várom el, hogy legyen valamilyen átmeneti időszak ami nagyjából mondjuk megmaradnak a tévés jogdíjak, esetleg piacra kerül majd a következő évtől, de akkor számolható legyen, hogy megmaradott a valamilyen fajta formája, esetleg majd később kerül át a központi költségvetésbe, megmaradnak az akadémiai támogatások, de azért jelzik, hogy itt azért majd lesznek érte kéréseink is. Szóval, hogy én most egy ilyen átmeneti időszakot várnék, nekem az, a, az lenne az, ami. Ugye emlékezhetünk arra, hogy 90-ben mi történt a magyar labdarúgással, gyakorlatilag egyik percről a másikra te itt kaput. Tehát bedölt. És akkor ki nyerte a bajnokságot. <gül> 90-ben pont az Újpest, de 91-ben már mi, ugye, ugye a Kispest volt kelet Európa első futballvállalkozása, de hát az is azért tegyük hozzá, hogy egy belga szerencse volt köszönhető. A Honvéd akkor nagyon, tehát a labdarúgóklub ugye gyors volt, gyorsan kivált az anya egyesületből, gyorsan megteremtette a feltételeit, hogy, hogy pénzt hozzon be. Szóval nem 120 éves lassan ez az egyesület, és itt ülünk ugye a Kispesti Futbalházban, és rengeteg relikvia van olyan időkből is, amikor sokkal kaotikusabb volt a magyar történelem, vagy a magyar gazdaság, mint a mostani világháborúk, és forradalom, és minden volt itt. A klub fönnmaradt, és voltak szép időszakai. Szóval én most egy picit, hogyha egy most klubról beszélünk, és nem általában a sportról, akkor egy picit inkább magammal foglalkoznék. És azon gondolkodnék, hogy mihez lehet kezdeni egy kb. 4,6 millió euróból működő akadémiával, és mihez lehet kezdeni egy körülbelül ugyanennyi profi labdarúgó költségvetéssel. És hogyha megnézed az európai számokat, és mondjuk megnézed a konferencia ligának a csapatait, hogy kik jutnak el egy főtáblára, és keresnek 5-6 még több millió dollárt évente, olyan csapatokat fogsz látni, hogy meglepődsz, ha nem követed véletlen a konferencia ligát. Tehát ott aztán van Örmény, Izlandi, Gibraltári ír, talán még északír is, de az már majdnem mindegy. És ugye a magyar csapatok ezt a színvon alatt nem tudják megcélozni. Ebből a hátszélből, amiből az elmúlt években célozhatták volna, akkor azt gondolom, hogy nem elsősorban a magyar államtól kell várni, a további további segítséget, hanem ez az a pont, ahol föl kell lébredni, és azt kell mondani, hogy, hogy mindenki felelős azért, ahogyan gazdálkodik ezekkel a klubokkal, ezekkel az infrastruktúrákkal. Valamiért azt érzem, hogy ezt, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy, hogy elvágjuk a kötelet. Ebbe lehet igazság. Nem is, valószínűleg nem is úgy fog történni, mert azért, mire itt a magyar sportirányítás újra föláll körülnéz és eldönti, hogy mihez kezd, addigra azért hónapok fognak eltelni. Most lehet, hogy a televíziós pénzdíj, az csökkenni fog, de az utánpótlás támogatás hirtelen nem fog átalakulni, és főleg nem fog nullára csökkenni. Viszont most van itt az az idő, hogy mindenki átgondolja, hogy hogyan tud előrelépni szakmailag úgy, hogy eljusson arra a magasságra, ahol mondjuk örmény csapatok vannak. Há, egy két kérdés, hogy, a, hogy például az akadémiákat működtetők kiemelt akadémiákat működtető klubok, Tudnak-e például egy olyan javaslattal élni mondjuk a felálló kormányzat felé, hogy nekünk van egy ötletünk, hogy hogyan lehetne ebből a pénzből jól gazdálkodni? Szóval ez mennyire lenne hiteles például? Me megdöbbentő De... lenne szerintem. <hih> uh, nem, nagyon sokrétű ez a kérdés. Egyfelől van a sport, az állami sport irányítás rész. Az államnak nyilván vannak, kellene, hogy legyenek feladatai a sport terén. Ezek lehetnek közpolitikai vita tárgya, vagy képezhetik ezt, erről lehet beszélgetni, lehet vitatkozni, a végén hozik egy döntést az új kormánynak, hogy mit gondol ilyen közpolitikai céloknak a sport területén, azokat le kell szabályozni, azokra felelősöket kell állítani, és tovább, és tovább. Ez nyilván egy politikai döntés, és ezt nem a pejoratív értelemben mondom. Ebben a szempontból lehet fontos, hogy ki lesz az új sportét államtitkár, nyilván Kulcsák Krisztián ebből. A number van név, aki ugye talán az elsők között csatlakozott a Tiszához, mint egy szakpolitikai arc, az is lett, hogy legelső volt, talán uh, rajta kívül nem is a sport területéről nem is igazából tudtak behozni uh, arcokat ugye, itt a Váci Zoltán a kivételével. A, a Váci Zoltán egyébként konkrétan összekötöttem a politikó egyik újságírójával a választások előtt, mikor kérdezte, hogy milyen sportolók álltak ki az ellenzéki vezér mellett, és mondtam, hogy hát a Váci Zoli, próbáltam körülírni, hogy ilyen híró meg 90-es évek, vagy a egy ilyen furcsa módon ikonikus alakja, és aztán meg is jelent idézet is volt a politikó cikben Váci Zoltántól, ami szerintem zseniális. is hogy... csak eljutott nyugatra. Igen. <gül> Rajta akivel egyébként, akit nem tudom valamilyen módon a sporthoz tudnék kötni a, a Tisza már a nyilvánság előtt lévő arcai közül, az Pósfaj aki a Decathlonnak volt ugye, ügyvezetője talán, tehát nyilván van a sporthoz üzleti oldalú valamilyen kötődése. Nem gondolom, hogy az operatív vezetője volt a Tiszának az elmúlt másfél évben. Nem gondolom őt esélyesnek, nem azért mondom, csak mint nevet tudnék mondani. Hát volt Tárkányi a sajtófőnök, aki egy Debrecen útra, Aki egy igazi Debrecen Ultra, ugye ebből volt is baja a kampányban szegénynek. Na mindegy, viszont szerintem az egy fontos, két fontos gond van még ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye, hogy az elmúlt 16 évből akinek valóban a sportirányításban, sportvezetésben, sportmenedzsmentben komoly tapasztalatai alakultak ki, vagy komoly tapasztalatokat szerzett, azok ugye valamilyen módon, sőt hát inkább szorosan, mint közvetett módon volt bekötve az erőző politikai uralkodó osztályba. Tehát joggal merő for a kérdés, hogyha itt egy rendszerváltó hevület van, akkor megtartsunk embereket azok közül, akik hát valójában az előzőben is ott voltak. Ez a úgynevezett vitézi Dávid probléma, ezt most nem tudom szebben mondani, aki persze egy elismert szakember, de hát azért az előző kormányanakításnál is ott volt. 2022-ben akkor közlekedés államtitkár volt, aminek van egy, hogy van egy kis finomság ebben szerintem azért. Most ugye miniszterként tud előre lépni egyet. És most lefordítom gyakorlati nyelvre Teszem azt egy magyar kosárlabda futballcsapat, kosárlabdaklub, vízlabdaklub, korábbi vagy jelenlegi ügyvezetője, vezérigazgatója, sportigazgatója, az megfelelő egy ilyen szerepre? El tudjuk képzelni? Aki ugye ebben az általunk most is részben károsztató sportirányítási sportfreny rendszerben szocializálódott és szerezte a tapasztalatai, de mégiscsak vannak neki. Ő jó lenne erre? Tehát ez szakmai, meg, meg akár morális szempontból is egy kinyitható vita, és szerintem ilyennek, lehet, hogy ilyeneket is látunk, lehet, hogy ilyen neveket tudnak előhúzni a kalapból, aki nem tudom, valamelyik nagy magyar klubot vezette üzletileg, vagy a vagy korábban, és most meg már nem azt csinálja, nem tudom, tényleg csak a levegőbe lövöltözök ebből, ebből a szempontból, de ez szerintem egy érdemi kérdés, meg a másik érdemi kérdés, hogy mit kezdünk saját magunkkal. Tehát én azt látom, hogy az elmúlt 16 év nagyon komoly dúlást végzett abból a szempontból, hogy emberek sokasága szocializálódott egy olyan közpolitikai meg politikai kultúrában, ami a normálistól egészen messze van. Tehát amikor engem fölhívnak azzal, hogy na mit hallasz, kit akarnak a nemzeti sport élére, az miért egy kormánykérdés, hogy itt senkit ne akarjanak írjanak ki egy nyilvános pályázatot, vagy nem tudom. Tehát, hogy szóval, hogy teljesen kikopott a szótárunkból a normális működésre, amikor közvetlen környezetem és rácsodálkoznak arra, hogy, hogy kívülről jött szakértőkbe az élet más területein sikeresen teljesítő emberekből miniszterek lesznek egy új kormányban, hogy hát, hát az, az, az, hogy lehet, hogy arra a Bálint, Hát hogy? Hát mondom, mert bizonyos helyeken így kellene, hogy működjön a politikai valaki sikeres a saját szakterületén, elér egy bizonyos kort, elér egy bizonyos státuszt, meg renomét, és akkor megbízzák kormányzati feladatta, mint egy a betetőzéseként. Hát ez teljesen normális, csak ugye mi nem ebben éltünk 16 éven keresztül. És szerintem a sportban is el kell jönni annak, amikor egyszerűen depolitizálódnak olyan kérdések, most akár a médiában, a nyilvánosságban, akár a sport, a közvetlen állami sportránításhoz csak közvetett módon kapcsolódó területeken, ahol nem a politikai logika fogja ezt áthatni. Lesznek pályázatok, lesz verseny, le lehet, hogy valamit liberalizálni kell, tehát piacosítani kell, kész. Amikor nevekről beszéltél, akkor nekem egy név eszembe jutott. Ugye egy ember volt az elmúlt években, aki, aki nyilvánosan próbált valamit tenni, vagy legalábbis megjelenni a nyilvános térben úgy, hogy számon kér az állami pénzekkel kapcsolatban. Ez ugye Szalai Ádám volt, aki hirtelen nagyon nem lett népszerű a, a futballklubok vezetői körében, ugyanis elkezdte azt mondani, hogy az állam eddig adott pénzt, azért kér valamit most már. Tehát nincs ingyen lóvé. Tehát, abszolút, hogy, abszolút igazad van. Tehát, hogy, hogy igazából már az előző rendszerben megjelent ennek egy nyoma, az hozzá kell tenni, hogy egyébként ez kellett egy szalai Ádám. Tehát, hogy, hogy aki azért a válogatottban elérte egy olyan hitelességet, ami azért őt elfogadottá tette a társadalomban. Most ezt bárhonnan jött ember, tette volna ezt a kérést, akkor őt bedarálják. Tehát, hogy azért tegyük hozzá, ha egy Kubatov Gábor neki megy valakinek, az be lesz darálva. Egy Szalai Ádám, az már neki is egy nagy falat. Jó, hát a Szalai Ádámra tudjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű volt, különösen ott az utolsó években, amiket a válogatottban eltöltött. Én azt hittem, hogy köztársasági elnökként folytatja rögtön, hogyha visszavonul. De még lehet belőle, ez nem is kérdés, meg ráadásul ugye Kispesten nevelkedett ő is, tehát, hogy abszolút a bizalom és a szimpátia az megvan, de. A problémám csak az, hogy neki ehhez kérnie kell. Tehát az, hogy a magyar játékosokat betegyék a magyar klubok, akiket nekik nevel a magyar állam, ezt külön kell kérni, akkor ott már valami félre csúszott. Úgyhogy hát ennek úgy kellene működni, hogy föl sem merül. hogy a jobbnál jobb akadémiáról kijövő játékosok nem játszanak eleget, vagy nem kapnak elég figyelmet a klub részéről. Csak valahol ez a kettő külön vált. Tehát vannak az utánpótlás akadémiák, meg vannak a felnőtt klubok, és kettő között, tehát van valami kapocs, de nem úgy működik, mint hogyha ezek organikus egészek lennének. Tehát nem úgy működnek a klubok se, de a többi Magyar Sport Akadémiával rendelkező egyesület sem úgy működik, mint hogyha ezek valahogy organikusan nőttek volna össze sok-sok évtized alatt. Hát bármennyit lehetne erről a témáról beszélni, de szerintem valahogy próbáljuk meglezárni, és... Kicsit aljaskodni fogok. Szerintetek mekkora jelenleg a magyar NB1-es klubok, és értve ez a Vasast meg a Kispestet is most már, ellenálló képessége bármilyen pici változással szemben? Szerintem nagyon alacsony. Ezt beszéltünk ebben az adásban is a magyar és fiatal nem is szabály, hanem ajánlás vagy ösztönzővel kapcsolatosan, és szerintem az azt mutatta meg, hogy hogy rendkívül kevésbé képesek, vagy hajlandóak alkalmazkodni ezek a klubok, persze most azért jelentősen más és új helyzet van. Ugye olvashattunk olyan újságcikkeket, hogy konkrétan pánik van kluboknál. Ami egyrészt mégiscsak ezt az ellenálló képességet is valamilyen módon árazza, hogyha erre ennyire nem számítottak lehet hogy ők is az alapjogokért központ felméréseit tekintették irányadónak a kampányban. Mikor itt azért ne fejtsük, itt egy klubok is mondtak ilyet. Tehát hogy Igen. azért konkrét a satelit klub is mondott olyat, hogy itt most. ők, ők, ők nem tudják, hogy mi lesz. Hát Felcsúton már, megke, vagy ilyen hír is volt, hogy megkezdődött a légiósoktól, a, vagy a búcsúli szervezése, vagy nem tudom, tehát hogy ők sem nem is próbálják eljátszani, hogy ez egy, ez egy piaci alapon is fönntartó képződni, miközben egyébként nem gondolnám, hogy a. Mészáros csoporthoz, meg mészáros Lőniczhez köthető különféle alapítványokban azért nincsenek rosszabb időkre férhetett pénzeszközök. Én ezt nem feltételezem róluk. Más kérdés, hogy az egyébként mire akarják költeni a szűkösebb időkben, és egyébként az is egy jó kérdés, hogy ki dönti el azt, hogy ezt mire költetik a szűkösebb időkben. Úgyhogy ebből a szempontból nekem nincsenek jó előérzeteim, mármint a klubok reakcióival kapcsolatosan itt azért nagyon gyorsan volt egy ilyen poénon baráti társaságban, hogy a első válogatott kudarc után majd el kell olvasni Szőrősi György cikkét, hogy az milyen kíméletlenül kritikus lesz, már gyakorlatilag tudnék idézni belőle olvasatlanul egyébként fordulatokat. Szóval nagyon gyorsan megváltozik majd itt a közhangolat, és hát nyilván egy nagyon-nagyon kézenfekvő fogódzó lesz majd a pénzhiányra panaszkodni, meg úgy általában a, a nagyon nehéz anyagi körülményekre panaszkodni, hogyha esetleg az eredmények nem úgy alakulnak mondjuk a magyar futballkluboknál. De azt is gondolom, hogy azok, akik eddig nem a futball vagy a sport szeretete miatt dolgoztak ebben az iparágban, és nem érte, hanem belőle éltek. Most egy ilyen ö, kicsit populista ö, lózungot engedjetek meg. Nekem azok villámgyorsan el fognak innen tűnni. És az ő helyükön megjelenhetnek olyanok, akik, ö, hát nem tudom, elhivatottságból ö, Tisztább ambíciókból, talán a verseny helyzetet jobban kultiválva és bírva jelenhetnek meg a kluboknál. Esetleg olyan emberek is megjelentnek, akik eddig konkrétan ki voltak tiltva a magyar sport, vagy a magyar sport államok finanszírozott része körül. Szó szóval lehet ennek egy ilyen típusú pozitív hozadéka is, reményeim szerint. Amikor elkezdted a válaszodat, akkor arra gondoltam, hogy én leszek majd az optimistább verzió, de nagyjából elmondhatod azt is, én is azt gondolom, egyrészt egy olyan klubnak a házában ülünk, amelyik lassan 120 éves. Tehát sok mindent túlélt már ez a klub, mint hogy általában egyébként a labdarúgó klubok sok mindent túl tudnak élni. Alkalmazkodnak ahhoz, ami, ami a aktualitás, alkalmazkodnak a helyzethez, és utána felmérik a legjobb lehetőségeket, és észszerűen kezdenek gazdálkodni, ami vezethet jó eredményre. Beleharangoztak egyébként. Ez egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen ilyen kis filmes dolog, hogy a klubok ellenálló képességéről beszélünk, és beleharangoznak az adásba. Én egyébként hiszek abban, hogy van pár klub, aki, aki nagyon jó fog ebből kijönni, van pár, aki nagyon rosszul fog kijönni belőle, és egyébként szerintem lesz, lesznek meglepő szereplők. Egyébként lezártam van az adást egy köszönömmel, de én el szeretném mondani, hogy szerintem a Kisvárda példa gyerekeknek egy meglepő szereplő lesz, majd figyeljetek meg, mert. Ott az elmúlt években egy olyan gazdálkodást láttunk, hogy bevállalták a légióst az MB2-ben, mert kiszámolták, hogy erre meg is erre kurvágyexelből dolgoztak. És nekik működött évről évre. Tehát még az is lehet, hogy egy ilyen kis amire azt gondolná az ember szerűen, hogy ha nincsen a NER, akkor a kisvárda, a mezőkövest, felcsújt, ilyenek azonnal eltűnnek. Közben meg nem. Tehát vannak olyan klubok, ahol a NER-en belül is elkezdtek értelmesen gondolkodni, és megpróbáltak kihozni valamit belőle. Jó, hogy említetted a kis feledd bocsássát, meg én nekem sok nyilvános kritikám is volt a révés a szemben, meg nem tudom, mondom, talán egy ilyen kulturális vagy ízlésbeli ellenérzésem is sok megnyilatkozásával szemben, de hogy a nagyapán fogalmazott volna ez vele kapcsolatban, ő az a típusú ember, aki a jéghátán is megél. Tehát őt ö, kevésbé féltem én is. Én a keleti határvékhez vinni egy magyar profi csapatot, ahol egyébként megérzem az akadémián alig találni magyar gyereket, az ö, jó, nyilvánvalószínűleg hogy többes állampolgárságról van szó. Ott, ott tényleg van valami gondolat a háttérben. Na, a srácokat hát köszönöm szépen ezt a tartalmas beszélgetést, és nektek meg annyit szeretnék mondani, hogy ne haragudjatok, hogy most kivételesen egy ilyen kicsit ilyen közéretív dolog volt, de én azt gondolom, hogy jelenleg, ma április 24-e van, amikor ezt az adást felvesszük, ugye már kiestünk a kupából, jelenleg minket most az érdekel, hogy hányadikként jutunk fel az első osztályba, bemaradunk-e az első osztályba, ki lesz a csapatunk, mi lesz jövőre a csapat. Ez egy nagyon fontos kérdés Kispesten, de azt ne felejtsük el, hogy ezek most jelenleg nagyban függnek attól, hogy mi történik a közeljövőben az országban, és most arra kerestünk válaszokat, vagy legalábbis arra próbáltunk tippelni, hogy mi következhet a, a következő hónapokban, esetleg években. Na hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, és akkor sziasztok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!